Mikrofon próba egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy. Mikrofon próba egy, egy, egy, egy, egy, kettő, három. Sound check. Sound check. from the gutter. I've been here. 8-9 perc múlva Filippov Gábor 8-tól a Városligetről Mi? Fél kilenctől től volt, Zsolt, 9-től, Ugi Attila Fél 1-től haza Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Ma 2018 februárján Is ki van írva ez az égre Ma egész nap csütörtök van Erre a pár percre 061489. 099 mikrofon próba soundcheck. 063677 161. 0999 és 03677 Ma tavasz van, holnap állítólag tél lesz. That's what you gotta do. Egy műsor, mely számtalan alcíméből az egyikben azt hirdeti, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. És azt is mondja, hogy a Hallgatók és Fia János műsor, a Fiala János egy ilyen fura ürge, aki fennül az kosárban és jelent. A műsor 14 éven aluliaknak nem való felette és csak korlátozott mértékben, így aztán elmondhatom, hogy jelentésére általában kurvára senki se figyel. De mintán jövedelmező és végül is halára maga magam menélkül nap mint nap fölmászom, a hallgatóimnak egy része meg a média kurvára leszarjon, de hát mindenkinek kell valami szórakozás. Újabb öreg ember nem vén ember jelentette be a visszavonulását, így aztán a időben Paul Simon fog énekelni önöknek. Még egyszer elmondom aztán... Lesz, ami lesz, 061 48 90 és Holnap reggel szijártó Péter, aztán Navracsics Tibor, aztán Karácsony Gergely, aztán Bácskai János, aztán Dobret Klára, aztán Haza, aztán Civi aztán Agyhalál. Még 9 Tegnap komáromba menet szúrtam ki ezt a számot, először azt hittem, hogy a ser, de nem ez a szelindíom. Még Szerintem akkor Szlovéniában voltam, Dudás Gergely a politisztől, aztán elvesztettük egymást, pontosabban többet nem hívott. És tegnap olvastam, amit Új Péter mondott róla és a politiszről Csepelán, és valami olyan mértékben elment kurvára a saját szakmámtól, a kedvem, de alapvetően a benne lévő emberektől. Hogy azt neked nem tudom elmondani? És még mielőtt azt gondolnád, pedig hát mi szoktunk ilyesmiről beszélni, hogy én valami királyi udvarban járok fel alá, és nézem, hogy ki kivel, meg hogyan. Nem. Ha én fontosnak tartom, függet attól, hogy kiszarja le, vagy ki nem, hogy én mit jelentek az árbóckosságból, és én ezt egy társadalmi felelősséggel valapján csinálom, mert valamiért azt gondolom, hogy ha egy ember nem megy át akkor a zebrán, amikor egy őrült úgyis keresztül fogott menni, és nem gázol el, kiskorút, nagykorút, akkor azt gondolom, hogy ez minimálisan befolyásolni kéne a szakma további részét is, és nem az zavar, hogy egymást piszkálják. már ezt a szocializmusban nem telték meg, hiszen én is csinálok ilyet. Csak éppen azt nem érzékelem benne, amit amikor én teszek, legalábbis én azt hiszem, hogy ennek érdekében teszem, és ma kétszer is megfontolom, hogy kivel kapcsolatban is mit mondok, még mielőtt velem szembe fordítják azt a nyilat az én kedves hallgatóimak, akit kilövök. Szóval azt nem értem, és nem érzem, de ez most inkább az utóbbi, nem érzem a jobbító szándékot különös tekintettel akkor, amikor ez a politisz fogta magát és felfordult, és miután felfordult, egy-két-három héttel megszólal új Péter, de nem a politiszt kapcsán, visszamegyünk az ősidőkbe, kiderül Dudás Gergely egy áruló, és olvasom a belső levelezést, amiben bodolai és mindenféle emberek írnak, és látható módon egyszerre próbálnak megfelelni valamilyen nem tudom micsodának, és érdemben is hozzászólni, és talán az ATV miatt, hogy ott ne szóljanak engem meg, bár az elmúlt időben nem nagyon abuzáltam cserebogarakat sem, de hogy én nem tudom, mit írok a hallgatóknak, meg korábban ugye ilyen előfordult. Tegnap is rajta volt a kezem a klaviatúrán, írtam valamit, aztán kitöröltem, és ha azt kérdezett tőlem, hogy nehéz volt, azt kell mondanom, hogy nem. Végül is abszolút tanulom a tömegmanipulációt a saját műsorom révél is, de egészen elképedtem ezen tegnap. Az nagyon hasonló gondolunk, és a, szerintem az egészben a legbosszantóbb az egyrészt a dolognak a nagyon-nagyon provinciális személyessége. Tehát, hogy ez nem egy közérdekű téma volt ebben a formában, hanem személyes értettségeknek a, a kiterítés olyan embereknek, akik ebben nem lehetnek bele, és ennyire nem érinti őket. Hmm. Másrészt meg az öncélúsága. Tehát, hogy a szándékot én sem éreztem. Most köszáj lenne azt mondani, hogy a földön szakjó oroszlámban nem brugnosunk, de, de egészen gyomorhorgató volt ez a töltet. Én, én bevallom őszintén meglepődtem. Én nem ismerem személyesen sem új titat, sem Dudás Gergely, de ez valami egészen, egészen szomorú. Én nem szomorú lepődtem meg magam, és hét én a mértékén lepődtem, meg különös arra, hogy csak várni kell, és kiderül, hogy amit én események után 24, 48, 72 órával próbálok megmondván, hogy ha az ember ráüt kalapáccsal a kezére, nem két év múlva kezd el ordítani, vagy két év múlva egy feltáró tanulmányt ír. De az, hogy végül is Új Péter és az Index szakításának már részleteit olvashattuk a versus.hu vergődése kapcsán is, most a politizk hú kapcsán jött egy újabb rész, kíváncsi vagyok, hogy kinek a haláltusája vált majd ki Új Péterből egy harmadik fejezetet. Hát és ez rámutat arra, ami mondjuk ebben a egy visszatérő motivum szokott lenni, hogy hát úgy tűnik, hogy ilyen dolgokat meg kell beszélni, illetve egymással kell megbeszélni, és nem idegenek Jö, hát azok a kommentárok, amelyek ebben a belső levelezésben voltak, azok egy tízes skálán kettesre mutattak az iránt, hogy ezt egyébként a szakma kiválóságai, mert neveket természetesen nem mondok, így gondolnák. Undorodom a saját szakmántól, undorodom. És amikor ne, abban a kapcsolatban jönnek az én hallgatóim, hogy te se vagy különb, ez könnyen lehetséges. De legalább nagyon törekszem, hogy különb legyek. Én nem láttam semmilyen belső levelezést, ugye én cégén kézír vagyok, de beszéltem újságírókkal, most meglátom, amit mondasz. Mert jó, ugyanezt a finoman szólva, láttam más kollégáim részéről, de hát akkor ezek szerintem... Nem kollégáim. Az... Jó, értem. Céhemben részéről, akkor, hogyha úgy tetszik. Hozzátéve, hogy fantasztikus tehetségű emberekről van szó. Tehát nem arról van szó, szintén. hogy a szemét, a szemét módon viselkedik, hanem hogy... Hát és bocsánat, olyan emberekről, akik, akik egymás karrierét, meg szakmai fejlődését az ország szem segítették. Tehát ezek a, ezek a szakmai szurkálódások, ezek annyira kicsinyesnek és, és feleslegesnek tűnnek, hogy, hogy hát tulajdonképpen a tudások soha nem is volt egy újságíró, akit egyébként újtétertett meg az újságírómat vezetőjének annak idején. Tehát szomorú, szomorú. Hát hozzátéve, hogy nem volt nehéz vezetni azt az indexet, amit valaki megreált, és utána... A már csak az alkotópiént és a gép működötthet minek. Mi a francnak kellett ahhoz hozzá Igen. Más vonatkozásban. tegnap fölhívtam a Rajman, ha már pontos vagyok, akkor konkrét is vagyok, és én nem gondoltam sokat a tegnapi műsorról. Végül is két olyan részlet volt benne. Ami sehol máshol nem jelentkezett, Lázár János elmondta utólag, hogy mit gondol, és korrigált, mondhatni bocsánatot kérdez, többen nem fogadták el, bár attól még bocsánatkérés volt. Másrésztről pedig a gödörbeli megnyilatkozása után Republikan Intéze Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy mit gondol Fodor Gáborról, és mi a gyanúja vele kapcsolatban egy tízeskálán nyolcasra, míg a helyszínen ezt tízeskálán kettesre tette meg. Én az időműzőmét komáromban töltöttem, és nem azzal foglalkoztam, hogy azt nézzem, hogy vajon az a közeg, amelyhez én szakmailag tartozom, emberileg nem, de szakmailag, hát, hát ugye mégiscsak hát én is egy ilyen kohómunkás munkás vagyok, mint a többiek, tehát ezt nem tagadhatom le. Hogy vajon megjelenik-e, vagy sem... Én semmi nyomát nem találtam, és hogy a mai kormány ahol le fogják rohanni ezzel a kapcsolatban Lázár János. Lázár János valószínűleg nem fog utalni arra, hogy hiszen tegnap ezűbben megnyilvánult. De hallgattam Naiman Gábor kérdését a klubrádióban, néztem a Szabadfogás című egészen elképesztő műsort a hírtévén, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mi a franc nyabajakorságnak csinálok én műsort? Amire persze megadtam a választ, hiszen maga Gulyas Gergés is megmondta, hogy könnyű addig velem beszélgetni, amíg a második nyilvánossághoz tartozom, és biztos ez is közrejátszik abban, hogy a külügyminiszter ki tudja hagyadik alkalommal holnap ellátogat ide. És én merek kicsilenés, és ha azt kérdezett, hogy a hiúságomat báncsó, akkor azt mondom, hogy azt minimálisan. Annak a szakmai részét, amit csinálok, azt jobban. Elvégre, ha komolyan mondtam azt, hogy valakinek üzenek, hogy ne menjen át az ebrá, mert elütik, akkor végülis ezt nem baj, ha más vesz ide. Hát mondanák otthon, hogy az action tipikus esetem. Hát mit mondhatnék erre? Nem tudom, fogalmam nincs. Nézd, van azért egy olyan probléma, és nem elkenni akarom a, a, azt, amit téged zavar, hogy, hogy, és ez egyébként részben kapcsolódik a tudás történetnek a lényegéhez, hogy, hogy szerintem ez, ez, ez elmúlt, hogy, hogy a most akkor maradjunk ennél a szociológiai fogalomnál, hogy kollégák figyelik egymás munkáját, mert annyi az információ anyanyelvi sor. De ez nem is már, hiszen a... amikor a Navracsics mondta azt a semmilyen kapcsolatban, amit mondott, azt másodpercek alatt átvették, a polipot másodpercek alatt átvették, és amikor a Navracsics elmesélte, hogy beszélgetett erről Orbán Viktorral, és mondta neki némi apátiával vagy cinizmussal, nem csodálkozom meg, egy kérdezte tőle a miniszterelnök, mi milyen helyzet, és akkor mondta a is, hogy figyelj, az történt, hogy én nyolc éve beszélgetek a fialával, most sikerült egy mondatot kivenni a szövegösszefüggést mellőszve. És ezt nem Navracs Tibor és Orbán Viktor mellett mondom, hanem egyáltalán. szövet mintát így vesznek. De ez nem egy minta. Ez nem mond előtt annak, amit mondtam, mert szerintem véletlenszerűen bele, -bele hallgatnak emberek műsorokba, nem Ez sem igaz, nem igaz. Először is az írós Jó. sajtónak olyan primátusa van még ma Magyarországon belét, hogy sajtónak számít bármennyire is furcsa az internet. Persze. De nem baj, még egyszer mondom, hogy képes vagyok önuralmat gyakorolni, de piszkál. És nyilvánvalóan azért piszkál, mert hát azért csinálom. Hát az ember örül annak, hogyha valamit csinál, akkor az hat nem a népszerűséget vágyom, nem keresek ezáltal több pénzt. És az utolsó fejezet, hogy azért lassan valamilyen ilyen propagandagépezet, ha felkérne, akkor képes lennék már cinikusan dolgozni nekik, mert hogyha a hallgatók reakcióját nézem bizonyos csoportokban, akkor azt látom, hogy az a kérdés, hogy a Filipovot miért nem bunkolszák le, csak példakedből mondom, ilyen nincs. Majd lebunkózom a Filippovot, és az ezzel kapcsolatos reakciót tökéletesen elmarad, és jön helyette valami egészen más. Ugye a Filippovot ugye lebunkózta, de miért nem bukózta a pityipát. És hogy azon gondolkodom, hogy az a hallgatói réteg, amely valójában akkor lenne igazán elégedett, ha engem elütne a vonat, az mi a franc nyavajakorságnak hallgat engem? Én tudom, hogy ez nem egy... Tehát, hogy nem... Ez jellemzi a hallgatóimat. De az is nagyon furcsa, hogy azok az emberek, akik ott józan hangot megütnek, pillanatok alatt lesznek közösítve, és előbb-utóbb ki is válnak ebből a körből. Hogy hogy tud ennyi emberi rossz indulat lenni, amire valószínűleg az a válasz, hogy mindig is ennyi emberi rossz indulat volt, csak nem volt módunk erre így rátekinteni. Rossz indulat meg butaság. Hát így van, azért találtad, És hogy erre, mi, szóval ebben szóval milyen szóval módon visszaél az, aki egyébként ezt feldolgozva pontosan ki tudja szolgálni azon embereknek a vágyát, akik egyébként önakaratuk ellenére teszik ezt, hiszen őket tényleg csak úgy lehet átvezetni a zebrán, hogy azt mondják, hogy ők nem akartak átmenni. Nincs az a zebra, amin át akarnak menni. Ha át akarnak menni, és én segítek nekik, abban a pillanatban egy másik zebrán akarnak közlekedni, egyszerűbb, hogyha megfeledkezem róluk, csak hát nehéz. Uh -huh. Valószínűleg így működik egyébként egy propagandagépvezet egy pártnál, ahol azt nézik, hogy milyen üzenet hogy hat. Én potára próbálom, hogy akartam volna átvezetni ezt a dolgot, hogy szerintem azzal a, azzal a korlátrendszerrel szembesülsz, amivel egyébként a politika csinálók, illetve a politikai kommunikátorok, hogy mi az, ami hat, és mi az, amire fogadókészség van. És hogy az a különség, hogy mondjuk egy pártot azt nagyban befolyásol a nézettség, vagyis a, a, a szavazóknak a megérintése, illetve szám, számszer, számszerű ö, felsorakozása egy üzenet mellett. Szerintem egy bonasztó tétel a politikán. Tehát amikor csak a politikusokat tesszük felelősség, és nyilván nekik nagyobb a fejlősségük abban, hogy milyen a közéletnek, a, a közbeszédnek az állapot, hogy én eredeti kifejezést használják, akkor erre mindig kell gondolni, hogy azért a választópolgárok terelik elsőrendűen a politikát valamelyre. Igen, csak hát az ember ugye Tényleg, hát már voltam ilyen, ilyen, ilyen vegykonyháknak a szélén. Valószínűleg egy vegykonyhában azért érezném nagyon rosszul magamat, mert egyszerre érdekelni és egyszerre lenne hány Hát is azért mert neked teljesen mások a motivációi feltétlenül. Tehát a pont nem, nem a nézők számát próbálod nevelni, vagy hallgatók számát nevelni a végtelenségig. Azon hát gondolkodom, hogy képes volnék-e változni, és néha azt gondolom, hogy képes volnék rá. -e. Mondván, hogy az ember élet annyira rövid, Megtanulok még valamit, aztán legfeljebb azt utána megpróbálom másra használni, és ha valaki megbádol, hogy miért voltam addig ott, akkor azt mondtam, hogy hát ez egy ilyen posztgraduális képzés. De ez nyilván nem a képessége, a kérdés, arra az akaratnak a kérdése, hogy akarsz -e Hát nem az akarat kérdés, az annak is a kérdése, hogy bárki, tehát egyelőre ebbe a klubban engem senki sem hívott. Illetve, hát nem igaz hívott. Dolgoztam én már különböző szocialista kampányokon, de hát azért ott nagyon a szélem voltam de igazán az volt a megkapom, akkor a azt mondta, hogy nekem meg kéne a Fidesz történetét és mondtam, hogy én akkor mindennel felhagynék de nyilvánvalóan ez nem volt komolyan gondolva tehát én, engem ugye mindig az foglalkoztat, ugye alapvetően önös érdek foglalkoztat a veled való ismeretség, vagy másokkal való ismeretségben, is az van, hogy, hogy ha valaki okos, akkor annak az okosságában én nem kérezek, ma már, hanem inkább, hogy hogyan tudok abból valamit átvenni, hogy az a saját életemet tekintve hasznosítható legyen. A folyamatos helykeresésemben, mire a végén megtalálom magamat egy ládában, vagy ki tudja hol. Nagyon furán nézem, és hát ugye ebben ez a kovalkád, ami most van kampánycímszóval, szóval, hát figyelj, ennél jobb szituációt, hát figyelj, ha horgász lennék, akkor a halak egymást ütik ki egymást a horgon. Igen, csak ezt tök könnyű mint ahogy most is látható ez. Mi az, amit az ENSZ akar, és mi nem akarunk? Jó, jó, jóba kérdezel bele. A, szerintem itt az az érdekes inkább, hogy mi az, amit mi, mi akarunk, és nem akarunk, mert az, hogy az ENSZ mit akar az általában 100 98 esetben senki sem szokott érdekelni Magyarországon és pont ezért egy nagyon jó uh, eszköz arra, hogy feltüzelje egy kicsit a, az itthoni hangulatot, tehát egy újabb ellenséget bevigyenek ebbe a világos Szerintem ez itt az igazán érdekes. Jó lenne, hogyha az ensz és a különböző részfelelteiről egyébként zajalán diskurultam. Mit a kéne nekem ezügyben nagy tanácsot holnap kérdezni a külügyminisztertől? Ezen, ezen nem gondolkodtam. Eddig bevallom őszintén, Engem tehát én őszintén szóval az egész történetnek így objektíva a nevetségességén értetlenkedem. Tehát az ENSZ, amely egy nagyon tiszteletre mértó szájvezet, azért mégiscsak úgy szokott bekerülni a közbeszédbe, hogy a, a hatékonytalanságán a jelentéktelenségén szoktak nevetni a, a kemény politika részlevői. Tehát engem az érdekel, hogy, hogy lehet ezt eladni most egy kommunikációs szóvaladban, hogy az ENSZ-től félni kell, amely hát tehát a morális értékét azt nem vitatnám el, de, de effektív a politikai küzdelemmel való ereje és jelenléte az, az megmosolyozni való inkább a politikában a pénz számít a kutya ugat, ez a karabán szóval, hogy az meddig halva van, tehát hogy a a, a, a karabán az, az mikor és hogyan lázad föl, mert ugye nemrég beszélt Lázár János egy hódmezővásárhelyi fórumon arról, hogyha a Fidesz nyerne talán kétharmaddal, de egyáltalán nyerne akkor hogyan kéne egy nemzeti mobil hálózatot létrehozni amire egyébként volt bátortalan kísérlet de végül is nem jött össze különböző okok miatt Nos, hogyha Mészáros Lőrinc és zenekarra tényleg megvásárolja a Telenor, de önmagában az is, hogyha egyébként tényleg igaz, ha igaz, hogy ő és cégcsoportja, ami nem tudom, hogy micsoda, tehát ezt a céghálót én nem látom át, ajánlatot tett a Telenorra, akkor független attól, hogy ma az internetes újságok, meg a nyomtatott sajtó hogyan van elfoglalva a politikus nyilatkozatával, gyakorlatilag nem olyanok leszünk, mint akik ott vagyunk a Fidesznek a zsebében, a szószoros értelmében az apró pénz mellett. Dehogy nem, dehogy nem, és az, azt mutatja minden tapasztalat, hogy, hogy nem ez az, ami, ami mondjuk erődálni fogja a Fidesznek a népszerűségét. Ez egy érdekes dolog egyébként, ahogy az ellenzéki politika most megpróbál más kitörős pontokat találni. Olyan ügyeket, amik úgy általában mondjuk nekünk nem annyira fontosak, de, de a kutatások szerint a meg megfoghatók. Vagy, nem tudom, hogy olvasta, de a Zsindis Juditnak megjelent egy cikke a hvg.hu-n erről a DK-nak a vonatkozásában, hogy ezzel az egész ukrán nyugdíjas ügyjel, meg az egyházak ügyével, amelyek azért. Na mindegy, tehát mondjuk ezt, egy megosztó, de nem annyira releváns politikai ügyek ma Magyarországon. Hogyan próbálják meg új pontokon elérni a választópolgárokat? Én azt hallom, hogy nem sikertelenül. Igen, hát pontosan erről van szó. És azt hallom, hogy valójában Gyurcsány Ferenc is a vegykonyhájában azt csinálja, hogy kihozza azt, hogy mi az, amivel saját magát erősíteni tudja, igen. és az nem feltétlenül foglalkoztatja, hogy egyébként ezzel hogyan gyengíti a társait, saját maga gyarapodását idézi elő, itt nem anyagi, hanem szavazói értelemben, és azt mondják a hozzáértők, hogy ezt nem csinálja sikertelenül. Igen, pontosan. Hát, De ugyanez nem ez nem a népszavával vagy. kapcsolatban is. Igen, igen, igen. Ami nekem egy hasonló, mint az újtéteres történet, meg szintén, de ez előre azt is, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ugye egyszer így vagy úgy véget fog érni a Fidesznek az uralma, és most éppen választópolgárok láthatóan arra szocializáljuk az ellenzéket is, hogy hasonló ezt tudok, kell lehet hatalmat szerezni és hatalmat megtartani, ami szerintem nem egy, nem egy jó dolog. Ebben nem vagyok biztos. biztos az a kérdés, hogy vajon, hogyha nyer, biztos, akkor utána, várj egy pillanat, Az az foglalkoztat, hogy létezik-e az, hogy valamit el a másképp folytatom. Lehet, hogy naiv vagyok így vagy, vagy, mert a, tehát pont, pont, tehát a politika az tapasztalatot meg a felhalmozása, a vissza, hogy visszaigazolunk próbálkozásokat, kísérleteket. Most azt igazoljuk vissza, hogy ez a biztos út, ez a kisebb ellenállás. Tehát miért is próbálná te mást csinálni, hogyha azt tapasztalatot, hogy 8 évig, évig, 16 évig ezzel lehet hatalma maradni. És akkor lesz több Orbán Viktor? Lesz egy baloldali Orbán Viktor? Vagy már van? Én azt mondanám, hogy most sem Orbán Viktorval, hanem van egy, van egy struktúra, amit ő nagyon jól felismer, kiismer és mozog benne, és hogyha más politikusok is felismerik, hogy ebben a struktúrában így lehet mozogni, mert ez a társadalom, ez így tart, most a politikus fejével mondom ezt, nem én így gondolom, akkor ez... Rendszer, ez ugyanaz a franchise, vagy ez egy másik? hogyha nem alkotmányos vagy intézményi szinten nézzük, akkor ez ugyanaz a fente. Ezt kérdeztem, és azt kérdezem egyébként, hogy ezen az alapon a végén Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc cégtársak lesznek, akarva akaratlan? Ó, szerintem... Most nem lehet hallani. Szerintem, szerintem nem a végén, ők már nagyon régólt a cégtársak, én azt gondolom, de ez persze nem egy politikátolványi értékelés. Szerintem ők ugyanabban a keretben mozognak már nagyon-nagyon-nagyon régóta. És most nem a, nem a pártok kivásárlásáról, meg ellenzéki korrupcióról beszélek, hanem pontosan erről a struktúráról, ahol ez a két ember, ez az egy hasonló tehetséggel, csak most éppen más intézményi hát tud mozogni. És akkor adott esetben a baloldali győzelem minőségileg nem fogja megváltoztatni az itt élők életét? Jó volt, azt nem fogok. Én a történelemből azt tanultam, hogy nem úgy működik egy, egy társadalomnak a kollektív tudata és kultúrája, hogy az aktuális kormány az, az nulláról tud újrakezdeni mindent. A Orbán is megvoltak az erőzményei. És a legkisebb királyfi mi a helyzet Karácsony Gergelyel? <köhö> Vagy nem érdemes így személyek lebontani a történetet? Nem érdemes, mert hát, hát azért csak egy múló árnyék ezen a, ezen a tavlon, Attól félek, és szerintem a tegnapi hati szerepésen ezt visszaid ez az oltajócskán. Elnézést, valamiről lemaradtam, biztos komáromban más dolgok történtek. Mi történt szegény emberről? Ja, ö, legalábbis én úgy tudom, hogy tegnap került adásban ez a, ez a műsor, a, ez az új választási műsor az ATV-n, az egyik. Hát nézd meg. Jó. Ja. Tehát, tehát, tehát másképpen képzeled el. Azt hiszem, hogy az ATV-t szídni az ATV-n az mostanság nem kóraens, vagy legalábbis rövid jobb, én egyrészt nem úgy, olyan, hogy én más, nem tudom. Én most a felácsem nekem Ugye, elmondom, hogy mit gondolok, mélként én személyesen ismerem a karácsony Gergőt, és egy nagyon szimpatikus embernek tartom. Nagyjából ennyit gondolsz róla, hogy politikusként szerepel szerintem ilyen közegben. Az ember azon gondolkodik, hogy nincsenek egy, vagy nem volt egy kommunikációs gyorsalat hogy egy miniszter hogyan kell karizmatikusnak tűnnie, vagy erősnek tűnnie, vagy nem tudom. Végig azt gondolat, hogy mondjuk Gyurcsány Ferenc ebben a helyzetben, akármit gondolsz róla egyébként, minden egyes mozdulatában, szemkontaktusban, szóhasználatban mennyire máshogy viselkedve. És ez meglátszik a párbeszéd karrierjén és a DK-nak a dinamikáján is. akkor azon kívül, hogy nagy valószínűséggel megtaláltad életed, párját, úgy döntöttél, hogy ki fogsz tudni alakítani egy olyan létezési módot, amiben megbékélsz azzal az országgal, ami a hazád? Legalábbis a tekintetben, hogy annak a flaszterját koptatod? Vagy végül, végül is az, az ember a munkája révén el tud temetkezni? De ezt nem folytatom, tehát most ezt nem, nem kezdem bonyolultabbá tenni a kérdést. Hát, szerintem minden lehet élni. Azon önmagában a kérdés az, hogy az ember mennyivel éri be? jó-e nekünk, hogyha langyos a sör. A, szerintem az országban meg lehet békélni, akkor is, ha sok minden nem tetszik. Sőt, hogyha sokkal jobban tetszenek dolgok, akkor se lennék megbékélve bizonyos, bizonyos dolgokkal. Azt nagyon jól mondott, hogy az ember a munkájában, meg a saját szabadságok is körében bármilyen közegben el tud szinte létezni. Oké. Okay. Én hétfőre teszek egy ajánlatot, nekem negyed-kettőre kell elmennem Újpestre, hogyha előtte tudunk találkozni, akkor ez megfelel. bár most éppen megint azt hiszem, hogy emelkedik a hőmérsékletem, de ez múltkor sem jött be. Kellemes hétvégét, ha lesz. Neked is. Köszönöm szépen. Filipov gábor hallották. Most önök jönnek. nulla Jó reggelt. jó reggelt kívánok! Mikor ismétlik meg a mai, elő, a mai adást? Valamán illagőzöm nincs. Nem tudja? Foggalmam nincs. Ó, na jó, hát ezt szerettem volna. De rajta van állítólag a hollapon. Nincs, nincs internetem. Á, értem. Ádám, tudod, mikor ismétlik meg? Ádám! Jaj! Három óra és öt óra között. Három és öt. Ez öt. egy nagyon népszerű időpont. Ez Szerintem hajnalban, tehát nem délután, hajnalban. Akik jönnek a diszkóból. És éppen nem Zahár Gábor keresik fel, azok mindengem hallgatnak. 061489 0999 és 8 Nyissák ki a verbális pofonzsákot! Hajrá, magyarok! Hajrá, civil rádió! is olyan igen. igen, igen, Ennyi? E, most csak ennyire tudod meg. 061 -489 és 06367711611 műsor, amely bátortalan kísérletet tesz, a fontos elválasztani a fontos talantól. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggel, Horváth Péter! Hát én szeretnék egy ünnepélyes fogadalmat tenni, és remélem, be tudom tartani. Figyeljenek! Remélem, hogy be tudom tartani, és nem kömzöm még. De ha nem ok, tartott be van. se baj, neked azért több van megengedve, mint másoknak. És Igen, figyelek. Egy percet adj nekem részes a tegnapi Gyurcsány beszélgetése kapcsolatban, hogy csak azért te emlékeztél rosszul, 5-4 később, és én jól. És hadd olvassam föl, egy perc. Figyeljenek! Amikor Horváth Gábornak a szitkérből forse ezt a mondatot először, hogy az is megérne egy misét, hogy az elve baloldali szinkráciájú üzletemberek miért tartja magát távol a sajtótól. nem nemhogy nem segít, a talpomaradásban, de még szerepelni sem akar benne. Akkor ezután került szóba puklászló népszava a 100 milliós kormányhirdetések, erre gyúcsányválasz a következő volt. Évi 100 milliós kormányhirdetést tessék visszautasítani, tessék megmutatni az intaktságunkat a hatalomtól. Most ezután történt meg az, hogy megemlítetted, hogy az én tudtommal az a százmillió jelen pillanatban ennek a lapnak az életébe kerül. Igen. És akkor ezután fölolvastad még egyszer ezt a mondatot, ami nagyon fontos, és hallassa még ez egy mondat. Az is megérne egyményes, hogy az elven baloldali üzletemberek, zöme miért tartja magát távol a sajtótól. Nem, hogy nem segít a talpomaradásban, de még szerepelni sem akar benne Gyúcsány Ferenc. Ez a Mephisto problémája, tessék, mefistóról beszélgetni, ez nem az én problémám. Tehát itt bezárul a kör. Mi emlékeztem rosszul? Mert te, te azt mondtad, hogy nem volt, nem, nem erről, tehát ez, ez a kérdés elsinkat. Tehát ez a, ez, a, ez a lapalapítás, a bal oldal ez elsikadt ez a kérdés, csak a 100 millió volt szó. Nem, még kétszer olvastad fel ezt a mondatot. De, de, de, Én... de ez, ez gyurcsai Ferenc véleménye, de ennek a napina folyamán volt valaki, aki arról beszélt nekem, hogy azért arról biztos megfelelkezett gyurcsai Ferenc, amit Gálié Zoltánál éppen azon talóztak, hogy kimarad meg a népszabánál is ki nem, csak aztán a végén valahogy nem Gálié Zoltán lett a főszerkesztő, és így aztán a is másféleképpen alakult. Hát nézzék, vannak szerencsések, meg vannak szerencsétlenek. Ezt majd egy hét múlva fogom felvetni neki. De ha már itt tartunk, akkor egy hétfői beszélgetés szólt arról, hogy ez ugye nem a népszava, de ezt a rádiót is lehet segíteni, és ott el is mondták a megfelelő koordinátákat, amelyeket én itt most nem tudok megismételni, de valószínűleg a honlapon megtalálják, Engem csak akkor értesítsenek róla, ha muszáj. Ha nem véletlen nem tudják az e-mail címet, akkor azonnal Görög -Másához fogom önöket irányítani, hiszen az, ami hétfőn elhangzott, az nem az én műsorom támogatásával kapcsolatos, hanem a rádióéval. Az egy másik kérdés, hogy bizonyos szerkezetben én hogyan támogatom a rádiót, és az az összeg, az végül is annak az összegnek hanyad része, mint amire szükség van. Erre szintén tettem hétfőn utalást made of this who am i to 06489099990836271161 figyelek abbanmirre looking for some of them want to use you and some of them want to be Bármivel kapcsolatban, barátaim vagy nem barátaim, hajrá! Minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes. Tegyék közzé! Ezek szerint senki... In the dark! ennyire futotta. Nézzék van annak előnye, hogy én egyedül dolgozom. Bár az Ádám nem egy senki. vele ülök én itt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Boczkozsak! Jó reggelt kívánok! Ön köti át a zenéket? Én. Kim volt ez az utolsó három. Igyekszem! Kimás kezelni ezeket a zenéket? So sky, az, hogy ki beszél belőlem, na hát, az már egy nehezebb kérdés. Attól függ, melyik éjszaka, melyik démon száll meg, és aztán a azt szól belőlem, legfeljebb annyiban egy szemét, hogy a hangját az enyémhez alakítja. 06148909999 és 06306771161. Ahó! egy javaslatuk Sziártó Péterhez? Van egy javaslatuk az élethez? kívánok, Suhajda István vagyok és vidékről beszélek, és szeretném csak kérdezni a véleményét, hogy 5-6-8 héttel vagyunk a választások előtt. Én olyan helyen lakom, ahol gyakorlatilag mondjuk kivételes helyzetben vagyok, mert én hallgatom önt, meg más hasonló jellegű médiát, de itt az emberek túlnyomó többsége csak a kormány propagandát tudja figyelni, és nem is jut el hozzájuk sem az ellenzék más vélemény, mert nincs rá lehetőség. Hogy ön így van esély arra, hogy változás történjen áprilisban? Mert én szerintem nincs. Nézze, hogyha csak magamból indulok ki, hogy aki hallgat, az is mit kezd vele, azt tudom mondani, hogy nem a média múlik. Sok múlik a médián, tehát sok múlik a médián, de nem minden. Hiszen, hogyha minden a média múlna, hát akkor nem tudom, akkor permanens anarchia lenne egyébként Magyarországon. Nézze, én megöregettem, de abban nem, abban nem történt változás, mert életkoromat tekintve nem vagyok annyi, mint húsz évvel ezelőtt, mert öregnek nem érzem magam, bár tegnap a masszás közben már Jancsi bácsi voltam, tehát már nem voltam Karcsi bácsi, hanem Jancsi bácsi voltam. Jancsi bácsi, János bácsi és Tesó ezek így változtak, de én hiszek abban, amit annak idején a, a gyerekmesékben én tanultam, hogy az igazság győz. Az egy fontos én... kérdés persze, hogy ki mit tekint igazságnak, hát ez nem lényegtelen. Igen, csak amikor járunk elünk én egy kistelepülésen lakom, ráadásul egy olyan leszakadt térségben az országban, Békés megyében, ahol, ahol nem jönnek az információk, és én szerintem fontos, nem azt mondom, hogy lényegében fontos a média, meg csak ez viszi el, de hogy itt az én postaládámban állandóan Orbán Viktor levelét dobálják be. Most képzelje, például történt egy decemberben az én nagymamám meghalt október 25-én. Soha nem állt kapcsolatban a fidesz sem támogatásban, sem semmiben. Erre decemberben kaptunk egy levelet az elhunyt mamának. Ugye Orbán Viktor küldi, hogy küldjenek neki pénzt. Tehát, hogy csak-csak ezek a bizonyos kontaktusok jutnak el, el ide. Az De a a maradjunk ebben a konkrét példánál. Tehát euh, én egy olyan valaki vagyok, aki nagyon szereti a nagymamáját, Akkor biztos nem örülnék annak, hogyha valaki úgy kérne tőle pénzt, hogy egyébként neki elvileg, abból adódóan, hogy ezt valamilyen módon azért a hálózat számon tartja, már, mint hogy az adminisztráció vagy egy ország rendelkezik, tudja, hogy meghalt. Ha nem tudott azzal kapcsolatban levelet küldeni egy mint hogy nem küld minden halottal kapcsolatban részvételt, akkor legalább azzal legyen tisztában, hogy nincs is, ne kérjen tőle pénzt. Honnan tudja, hogy adott esetben ez milyen ellenreakciót vált ki? igen, ez igaza van. Tudom, azért ülök itt. Tartósan nem lenne igazam, és az élet némileg se igazolna vissza, én fölállnék. Tehát csak azért nem ülnék itt, hogy önöket félretájkoztassam. Ez nem okoz nagy örömöt. Független attól, hogy zsákfaluban hallgatnak, vagy új városban. Last train is nearly due, the underground is closing soon. In the dark, deserted station, restless in anticipation. A man waits in the shadows. His restless eyes meet and scratch at all that they can touch a catch. Hidden deep within his pocket, safe within his silent socket. He holds it, cut it gray de ha fölmegy a lázom, akkor kevésbé fáj a sarkam. Tehát, uh, itt nem egészen értem, hogy a szervezetem hogyan hozza létre ezeket az összefüggéseket, de vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolom, nem teljes mértékben jött vissza a de némileg, hogy, hogy inkább legyen lázam és ne fájjon a sarkam, mint hogy ne legyen lázam és fájjon a sarkam. Most az az állapot, hogy ne legyen lázam és ne fájjon a sarkam, Azért az sokkal kevésbé valószínű, mint hogy lázam legyen és fájjon a sarkom. Tudta követni? <Sessz> telefonáljon már, beszélgessünk, az Isten áldja meg magukat. Jó reggelt! Jó reggelt, fiatal úr! A tével kezdődő szolgáltatónál január óta a EHO TV átkerült mindenhol az alapcsomagba természetesen a, a bal liberális média túlsúlyának a, a hogy mondjam, ellensúlyozása. Igen, ezt én is tapasztaltam. Aztán a régi adója, a 99.5, a Retro, ami egyébként pont azt az zenét sugározna, amit én nagyon szeretek. Az is a híreket mindig úgy kezdte, hogy amigráncsok, amigráncsok. Úgyhogy az is valami vajnaféle érdekeltségbe kerülhetett. De ez így van. Hát, ezt még... hát én ezt csak így konstatálom. Hát ez van. Úgy, hogy és ez kb. háromszoros vagy ötszörös tér erővel ad, mint ugye annak idején a 99-et. Az nem valószínű hogy hogyha így van, akkor az nincsen jól, de hát erre meg nem tudom, nem fogok ilyen Aha. jó pofa mondatokat mondani, arra, amire engedélyt kapott, arra nyilvánvaló, tehát az nagyon gyorsan elintézte az RMHH, hogy át legyen minősítva Aha. Aha. a rádió, ez baromig gyorsan ment, de ami a sugárzást életi, annak az erejében én attól tartok, hogy arra nincs engedély és hogyha ez így van, amit ön mond, akkor a szabálytalad én azt gondolom, hogy ezt nem teszik meg, mert azt más rádiókat zavarja meg, hát lehetséges, hogy a repülőgép akkor, akkor nem találnak el pozsonyba. Erről még vannak emlékeim az előző pár évből. Nagyon megszorulok, és mikrofon nélkül maradok, egyáltalán nincs kizárva, hogy még írok egy könyvet, inkább egy hangjátékot írnék. Jó reggelt! Áhó! Jó reggelt kívánok! Ha a szíját, szó, nem is, de a bácskai lenne egy két finom kérdés, javaslatom megengedi. Köszönjük! Tisztelettel kérdezem, láttam, amikor a kormányzat, akkor tudjam... Hát ez Van elmény lejjebb? Hogy, hogy id a van a kérdező véletlenc, és akkor abba köt bele. Nem válaszol, csak odaszódnak, hogy itt nem illik ill a Szóval ilyen kis stílű, piti emberrel szóval Nem gondolnám, hogy ha mindenkinek a legkisebb stíli mondatát venném figyelembe, szerintem én önnel se beszélgetnék. Uh -huh, jó, nagyon jó, de jó a válasz. Tudom, tisztában én vagyok én meg... Beleértve, hogy ez egy múlt pénteki esemény És ezzel csütörtököl jött elő Tehát hétfő, kedd, szerda Az valamiért önt nem foglalkoztatta Valamit szeretném öntől megkérdezni Hogy egyszer is tapasztalta -e olyat A 9. keleti önkormányzat életében Amikor ott valami pregnáns esemény történt Amiről a sajtó beszámolt És amiről én nem beszéltem Kérem a listát. Nulat Egy 1489099 30. 6-7-7, 6, -7 -7 -1 -1 -6 -1> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Következő kérdésem lenne a 9. kerületi polgármesterhez. Feltétlenül ő, női testört kell alkalmazzon ahhoz, hogy megvédjék, megvédje őt. Egyrészt arra szeretném kérni, hogy ezt majd holnap tegye fel, másrészt föl pedig azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ön biztos-e abban, hogy bácska János kérte arra azt a hölgyet, aki Czajrintel egyébként talán ott a Fidesz frakció vezetője, hogy ezt tegye. Csak ezt úgy halkan kérdezném öntől. Hát nem úgy néz ki, ha leintette volna. Én ezt értem, de egy zavarban lévő embertől ön mit vár? É, akkor, oké, rendben mondja. van. Ezt az öt, ezt majd akkor hallgassa végig a pont húnál, ami bármi Bácskai Jánossal kapcsolatban így kezdődik, jó? Hozzátéve, hogy ahogy én Bácskai Jánost 2014-ben néhány szavazattal, vagy nem tudom, mikor volt az önkormányzati választás, az nem a 14 volt, de bár lehet, hogy akkor volt, akkor még egy időben volt. Segítettem a Gegesivel szemben, ha ez így van. Könny hogy lehetséges, hogyha addig eltartanak kejfejáncsi, én magam fogom ebben az együttműködéssel a síriát megásni, hozzátéve, hogy nem én ásom meg a síriát, hanem mindaz, ami történik, hiszen arról egyébként mi beszélgetünk, avval kapcsolatban ő kiállítja a bizonyítványát. Hozzátéve, hogy egyébként önök a 444.hu-val kapcsolatos sajtóhelyreigazításokra egyáltalán nem figyelnek, és azt se veszik észre, hogy az ottani anomáliák, amelyek egyébként hol anomáliáknak tűnnek, hol nem tűnnek annak, annak a fényében teljesen elfelejtették, hogy korábban egyébként a maximális szimpátiájukról biztosították őt. Ezt is megértem, az ember már csak ilyen, én is valószínűleg ezek közé tartozom. De előbb várják meg a kérdésre adott választ, és azt követően viselkedjenek így, valamint kerüljenek abba a szituációba, Ugye nagy média nyilvánosság így nyilvánul meg, és azzal kapcsolatban önök. Pontosan mindig tudják, hogy, hogy kell viselkedni. hozzáté, vagy. Honnan tudják azt, hogy én ezzel kapcsolatban egyébként mi mindent mondok el Bácska Jánosnak azért, mert azt gondolom, hogy ez valamilyen módon elkerülendő akkor is egyébként, ha igaza van, és akkor is, ha nincs igaza, és azt egyébként önöknek ebben a formában nem mesélem el, de úgy de nem mesélem el, amikor Lázár Jánossal, vagy bárki mással beszélgetek. Egész egyszerűen csak abból adódóan, hogy az a madár vagyok tudják, amelyik az ökrök hátárné, és onnan szedegeti azokat, a nem tudom micsodákat, amiket az, a... az Egyébként jobban élnek És arra kérem önöket, hogy akik egyébként E-mailt küldelnek Egy egy olyan műsorban Egyébként vélemény nyilvánít, ahol egyéb vélemények ütközhetnek Köszönöm szépen One, two, Igen, igen, igen drága asszonyam, igen már önt zavarban. Ne hozzon kínos helyzetbe, jó? Mármint, hogy úgy kínos helyzetbe, hogy a kettőn kapcsolatára nézve mondják kínos dolgokat, jó? Tényleg. Nem szerettem, ha használnak. Arról vagyok én. A még belefér, aztán 8 óra után magunk foglalkozunk a Városligettel, mert interjú alatt nem találtam. György is Benedek pedig külföldön van. Arra talán önök is emlékeznek néhány héttel ezelőtt, de nem olyan nagyon régen arról beszélt a Városliget ZRT vezetője, hogy felgyújtottak kerítéseket. Erről egyébként a sajtóban sehol nem lehetett olvasni utána, vagy legalábbis én nem találtam. Most másodszor is tüzek a Városligetben, ami abszolút nem normális. Hárman voltak a lendő Néprajzi Múzeum építési területének sarkánál, jogerős demonstrációs engedélye rendelkező területen álló táborúban a ligetvédők, amikor 7 este 11 óra körül hirtelen lágra lobbantak a sátrak, így zsidai Péter népszava. A Dúzsa György út és az 56-os emlékmű közelében felhúzott tábor vezetője az ezredes becenevű ligetvédő elmondta, hogy rajta kívül a és a harmadik társuk volt a sátorban, illetve a sátrakban, utóbbit ki kellett menteni a lángok közül. Nem folytatnám tovább, mert majd tovább fogom folytatni, mert azért még mielőtt elvesztenék önök az érdeklődésüket, valaki segítsen beleértve hogy ligetvédő vagy nem ligetvédő, olvasnám a ligetvédők szövegét. Megdöbbenve értesültünk arról, hogy mai jel az 56-osok tere közelében lévő natura tábors sátornál, sátornál ki. sajnálatunkat fejezzük ki az itt tartózkodókért, kattért miatt, és reméljük, hogy minden előbb sikerül tisztázni a tűzeset körülményét, ugyanakkor a médiában megjelent beszámolók egy része a ligetvédők táborának felgyújtását említi, és a mi őrhelyünkről közül fotót, mintha ez lett volna a tűz színhelye, ezért szeretnénk tudatni, hogy a volt mellett lévő bázisunkat ahol 24 órás váltott őrséget tartunk, nem érte semmilyen támadás, hogy vajon ez a ennek sikerült esetleg félretájékoztatnia, abban én nem szeretnék elmerülni, a mai nap folyamán van módjuk arra, hogy erről engem értesítsenek, de látható módon a ligetvédők helyre teszik a népszavát, anélkül, hogy helyregezítás kértek volna tőlük, és én ezt egyáltalán nem veszem zokon. Önmagában elegendő, hogy a saját hollapjukon megírják azt, hogy mi az, ami hozzájuk tartozik, és mi az, ami nem. Valamint, ha valaki segít, és a ligetvédőket, el tudom határolni a naturától, azt megköszönöm. Bármikor telefonálhatnak, én olvasok, de ettől független, ha valaki telefonál, ezzel kapcsolatban semmi mással, akkor szóhoz jut 061 0999 és egy a Duzsógy és az 56-os emlékmű közelében felhúzott táborvezetője, még még egyszer Zsidai Péterhez tértem vissza. Az ezredes becene ligetvédő elmond, hogy létező a és egy harmadik társuk volt a sátrakban, utóbbit ki kellett menteni a lágok őt másnap mentő szállított a kórházba, mert miként fogalmaztak, sokkos rohamot kapott. A táborvezető azt mondta, népszavának, durranásra, pukanásra, fényekre lettek, figyelmesek a tábor bejáratonál, majd pillanatok alatt így minden a táborból semmi sem maradt, oda veszett az összes matracok, az élelmiszerkészletük okmányai cipőjük és még is eléget. Elmondásuk szerint elektromos zárat nem okozhatta a tüzet, mert nem használnak hálózati áramot, és nem égett tüzet a táborban, nem cigarettáztak, a bejáratnál pedig nem volt olyan eszköz, ami külső segítség nélkül hatott volna. A táborvezető biztos a szándékos gyújtogatásban. Ennek a tábornak a lakóit eddig nem becsárták, fenyegetéseket sem kaptak, nem úgy, mint az Olappálmesétányát tiltakozó ligetvédőket, akiket biztonsági emerek teglegesen is bántalmaztak. Még egyszer a liget <köhem> Megdöbbenve értesültünk arról, hogy mai éjjel az 50 osok tere közelében lévő Natura tábor sátornál tűzültet ki. Sajnálatunkat fejezzük ki az itt tartózkodókat ért kár miatt, és reméljük, hogy minél előbb sikerült tisztázni a tűzeset körülményét. Ugyanakkor a médiában megjelent beszámolók egy része a ligetvédők táborának felgyújtását említi, és a mi őrhelyünkről közölt fotót, mintha ez lett volna a tűzszínhelye. Ezért szeretnénk tudatni, hogy a volt lévő légetvédőbeazisunkat, ahol 24 órás váltott őrséget tartunk, nem érte semmilyen támadás. Segítenének nekem? Miért? A ligetben ligetvédők tájékoztatása szerint a hajnali fél egy körül felgyulladtak a sátraik, a posztalati komment szerint benzinszagát érezték, a ligetvédők jelek három helyen táboroznak a városligetben, mindenhol több sátorral vannak jelen, ezekben állandó jeleggel legalább két aktivista tartózkodik, a mostani tűz a Néprajzi Múzeum tervezett helyén az 56-osok tere mellett lévő táborban ütött ki az éjszaka. Antal Nikoletta a kérdésre elmondta, a tábor területén az éjszaka négyen tartózkodtak, belét vagy macska is, szerencsére senki sem sérült meg, a tábor területén összes nagyméretű sátra és minden felszerelés eléget akár több százezer forint is lehet. Nem ez volt az első eset, amikor tűződött ki a ligetvédők táborában, a ligetvédők 684 napja táboroznak a városligetben, így tiltakozva a fakivágások, illetve a múzeum miatti beépítések ellen. A Budapesti rendőrfőkapitányság Tevékenység Irányítási Központja 2018 29-én 23 óra 25 perckor érkezett bejelentés, mert a Budapest 14. kerületben a városlékebben az Olofpálmi sétányokban sátrűn és sátor ég. A tüzet a katasztrófa félelmunkatárság eloltották elotották, nem történt. 061-489-0999 és 036 Ha, ha, ha. Á, végig a ligetben a ligetvédők szendégos gyanakodnak akár több százzer forint. <kül> a ligetvédők három gyanúsen betláttak a tábor körül, csak a ligetvédőkön úrott, hogy nem történt gázrobbanás. A rendőrség a kamerák felvételei alapján nyomoz. Tudom, ez, ez most a műsor, itt szokott ilyesmi előfordulni, csak valaki azt mondja, hogy jó reggelt, nincs zenés, a mikrofonat be van kapcsolva. Igen, ez maga a műsor. Ebben a rádióban, amikor én vagyok, ott nem olyanok a műsorok, mint általában máshol szoktak lenni. Néha előfordult már olyan, hogy bekapcsolva maradt mikrofon, ilyen a Magyar Média történetben egy párszor előfordult, akkor néha érdekesebb műsorok készültek, mint amikor szándékosan voltak bekapcsolva, de most tudom, hogy be vagyok kapcsolva. Meg szoktam hallgatni. Végül is Szilágyi János megmondta, hogy egy rádió műsor három dologból áll. Szövegből, zenéből és csöndből. Azt, hogy más rádium műsorokban, sorokban csönd nem nagyon szokott lenni, hát az legyen az ő bajuk. Nálam ez gyakran előfordul. De köszönöm szépen, Feri! Csak tartsd meg ezt a jó szokáshoz. Hát bármikor írjál, ki tudja, egyszer még lehet, hogy igazad lesz, és akkor most is igazad volt. A jó szándékú um, megközelítést, azt mindig megköszönöm. Senki? Semmi, ami a tűzzel kapcsolatos. Az elsővel, amiről a, a Városliget számolt be senki, aki egyébként erről az utóbbiról bármi, ami a Városligettel kapcsolatos? Függetlenül? Attól, hogy egyébként mi a tém? Figyelet! Senki nem tud nekem segíteni mi a különbség a ligetvédők és a natura között. De vagy egy nagyobb érdeklődést mutatnak. De most semmilyen férélthető mondatot nem fogok mondani, beletül volna rá igény. Hát jó, annyit szeretnék még elmondani elnézést, hogy ezzel bárkit megbántanék, hogy Györgyevics Benedek távolétében mindent elkövettem annak érdekében, hogy Persányi Miklóssal beszélgessek, ehm, ahoddig nem jutottam el, hogy egy időpontot tudjunk rögzíteni. Egy közvetítő személy tegnap közölte, hogy majd hétfőn fölhívnak azzal kapcsolatban, hogy mikor tudnánk találkozni, de az is egy négy szem közti találkozó, és mostanában nem történik olyan a Városligetben, amivel kapcsolatban Persányi Miklós miniszteri biztos úr szeretne megszólalni. Én szeretném elmondani, hogy anélkül, hogy visszáj szeretnék szítani, és ezt a mondatot már is zárójelbe rakom, azért ez, az, ez a konglomerátum, amelyik ma a Városliget megújításáért küzd, nem pontosan azt valja, mint amit Alexander Dümá a három testőben megírta. Mindenki egyért, egy mindenki ért. Így aztán, amikor azt mondom, hogy Györgyevics Benedekre fanyalodom, akkor azt a mondatot pontosan a helyén kezeljék, és ne gondolják azt, hogy ez egy kicsinyitő és lealacsonyító mondat lett volna irítlem azt, hogyha valaki egyébként miniszteri biztosként Fiala Jánost kétszer is azzal tudja lepasszolni. Kétség, hogy ahhoz az a Fiala János kell, de az most meg is szólal, hogy majd egyeztetünk egy időpontról, illetőleg majd találunk egy egyeztetési időpontot, amikor egyeztetünk az egyeztetésről. Egyben azt is elmondják, hogy egyébként majd, hogyha netán megtörténik az egyeztetés, akkor később miről lehet szó és miről nem. Hogy egyértelművé tegye, én azt gondolom, hogy amit a szakmai fórumokon megtesz Persányi Miklós, azzal nem lehet kipipálni. Azt, hogy ő az zöld felületekért felelős kormánybiztos, aki épp úgy címzetje volt a ligetvédők legutóbbi demonstrációján, azoknak, akikkel kapcsolatban a ligetvédők az elégedetlenségüket fejeztek ki, mint György és Beredek, aki lehetséges, hogy sokaknak kiváltja az ellenszenvét, vagy sokak azt mondják, hogy nem egy jó ügyes szolgál, de hétről hétre hajland egy olyan ügyről tájékoztatni, amelyben akarva akaratlan, ha másért nem azért, mert titulusa van benne, Persányi Miklósnak is lenne miről beszámolnia. Remélem ez a pár mondat nem a sértődést fogja elődézni, bár a megsértődne, hát, aval nem nagyon tudnék, vagy akarnék mit kezdeni. 061 099 -09 és 06 ebben a témakörben már nem sokáig. Hát akkor mondjuk azt, hogy az elhangzottakat is a Városliget ZRT támogatta. Bármi egyéb. 06148909999 és 0636771161. Elhagytok a Városligetet. Visszatérhetünk az akárhova. Nem tudom hova, ahol voltunk. A se tudom, hol voltunk. 06148909999 és 0636771161. It's like a hundred miles I'm a ragamuffin' child With finger-painted smile I left my shadow waiting down the road for me a while Cloudy My thoughts are scattered I'm there Cloudy They have no borders, no boundaries. They go and this swear well. from Tolstoy to Tinkerbell. Jó reggelt. Jó reggelt az időpontegyeztetésről egy uh, egészségügyek kapcsolatos. Hajra. Figyel. És pedig az, hogy egy sürgős vizsgálatra lett, érvizsgálatra lett volna szükségem. Interneten nem találtam időpontot, fölhívtam a rendelőintézet ügyfélszolgálatát. Közölték, hogy nincs időpont, majd hívja, mert november közepén volt, december 4-én, a lesz időpont. December 4-én fölhívtam, közölték, hogy ja, már nincs időpont, mikor megkérdeztem, hogy mikor lesz legközelebb, mondták, hogy majd valamikor december közepén. Úgyhogy... Jó, van, én egy kérdeztem. dolgot tudok önnek mondani, és az nem a pénzzel lesz kapcsolatos, és nem lesz egy jó válasz. Biztos, hogy erőszakosabbnak kell lenni. Fogalmam nincs, hogy hogyan, ott vagy máshol. Tehát oda ön elmegy, járókerettel, vagy ha nem használ járókerettel. Anélkül ez most nem a korára vonatkozik, hanem én is lehetek járókeretes, tehát hogy félre ne értsen, és ahogy elkezd kiabálni úgy, amit egyébként ön is szégyel, hogy én egy adófizető állampolgár vagyok, nekem is jogom van ahhoz, mihez, bárki másnak, miközben nem akarok senkit se háttérbe szorítani, és kérek egy időpontot, higgyél, 5 percen belül fog időpontot kapni. Az, hogy, egy, az, hogy ezt így kell -e intézni, arra teljesen egyértelmű a válasz, nem. És ha azt kérdezik, hogy ki adta ezt a tanácsot, akkor nyugodtan megmondhatja, hogy a fialattól nem lesz se szimpatikusabb, se antipatikusabb. Én azt tudom önnek mondani, hogy ha fontos, akkor ezt kell tenni, kiabálni kell. Nem tudok mit mondani. Hát nagy hangzavar lenne, ha mindenki. Nem lenne nagy hang de, de, de, de higgye el, amikor a politikusoknak utcáról beszélnek, ez az utca, de az utca ott tud lenni a rendelőintézetben is, miközben az orvosok alapvetően nem szeretik, ha valaki hangoskodik. Én se szerettem. De van olyan pillanat, ahol azt mondanák önnek, asszonyom, igaza van. Na, az érdekes hogy hogy lehet elérni a rendelőintézetet. Megtöngetli az ember abba a pillanatba bekattan, és közli, hogy Jó, az, minden... hát ne haragudjon, ez már más lapra tartozik. Tehát az, hogy van egy ilyen call center Hagyjon meg abban a tévhitben, hogy én pontosan értettem azt, amit mondott. 06148909999 és 0636771161. I'm sitting in the station, got a ticket for my destination. Stands my suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet I a one-man band Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts escape home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for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 escaping home When my music's playing home where my love lies waiting silently for me Tonight I'll sing my songs again I'll play the game and pretend But <Szor> all nem words come back to me in shades of mediocrity like and harmony az ajtó mellett, de azért megpróbálom. With és 036771161 ne hagyjanak itárvem. Silently for me As a narancsos have világába szavaz Ennyit arról egyébként, hogy azok a hallgatók, akik azt szeretnék, hogy el tudjon múlni annak a szájaizel, amit az előző betelefonáló okozott, csak annak érdekében telefonálnak, hogy, hogy ne a csönd legyen. Ket és fél perc múlva felhívom Wintermantel Zsoltot, Újpest és főváros kapcsán kérdezhetnek. Ebben a két és fél percben bárki telefonálhat, nem veszem fel. Én nem nevelem önöket, csak szembesítem azzal, amit én gondolok önökről a bizonyos szituációban, és most ezzel kapcsolatban a tévedés minimális kockázatát tartom fel. Van olyan szituációval az ember csak azért telefonál, hogy ne legyen csönd. Speak hát ezt itt most touch people maybe in Korábban vívtam háborút pártokkal, politikusokkal és hallgatókkal. Én 2018 február 1-én nem vívok senkivel se harcot, és nem vagyok csatában akkor, amikor ezeket a mondatokat mondom. Elmúlt. Hogy jó, hogy elmúlt, vagy nem volt jó, vagy nem volt jó, én kicsit sajnálom. De voltak olyan szituációk, amikor én azt mondtam, nem szép módon, amikor azt mondtam, hogy önök le vannak szaharva, hogy akkor az mégis a biztos önöket valamire, Aztán eljött az a pillanat, amikor remélem nem a teatralitásokán ez már nem felhívás keringőre. Majd pótolják valami más alkalommal az életükben azt, amit vi támulasztottak. És akkor majd gondoljanak rám. The sign flashed out its warning In the words that it was forming And the signs that the words of the prophets Are written on the subway wall. tenement halls And whisper the sounds of silence A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Kis türelem. Ez a telefon valamiért az sms amit a legkönnyebb meg te találni, ott nem tünteti fel a telefon és akkor meg kell keresni a névégyeknél. Csak elmondom, hogy mi itt ez a, mi a Let. Azt írja xy a aki Csak most kaptam, hogy úgy olvasom, hogy nem akarok uh, olyasmit felolvasni, amiben mondjuk rá lehetne ismerni, és ő nem akarja. Tisztelt Fialó, nem tudok ezekben a reggeli órában telefonálni. Ezért szeretném önt megkérni, hogy vesse fel az újpesti haló üszöda ügyét, ittálj meg az mi. Az a halos jó jótékonyság. Oké, ha nem tudta, hogy ez a halás. Nem vagy neve, ilyen egyszerűsített neve. Oké, okay. ez az, a, a polgi. Hát, szóval Oké. Okay. Az újpesti halló ügyet a polgármesterrel történő beszélgetése során. Momentán még ön a polgármester? Tehát nem olvast az hát a újságban, hogy. Legjobb, legjobb tudomáshoz szerinték. Ja, akkor hogy Zsolt az ügyben illetékes. Hetente egyszer-kétszer járok oda úszni, és hónapok óta azt tapasztalom, hogy a takarítás minősége enyhén szóval nem megfelel, úgy is mondhatnám, hogy penetráns kosz van. Koszon az öltözőben, az öltözőpadok alatti tél szerintem átadás óta nem látott sem seprüt, sem felmosót. Az öltöző falai sem fehérek, már és persze tudom, hogy az oda került kosz napi takarítással nem lehet eltüntetni, de azt gondolom, hogy a karbantartásnak ki kellene terjednie arra is, hogy, <coughs> hogy újra ezeket a ha pedig lemoshatóak, szemben nem tudom megállapítani, hogy szakember, akkor újra csak a takarítás hiánya kell előtérbe. Egyes öltözőszekrények nem záródnak, de tanulja voltam egy hölgy kálváriájának, hogy egyik szekrényből a másikba pakolva keresgélte, hogy mit tudna bezárni, miután bepakolt. Koszon a női zuhanyban, a szappantartókban, a rozsdás vízpang, lassan csöpögve a zuhany térbe. Ezt még a terjengő csatorna szag, amire nem tudtam még rájönni, hogy az egyszen WC-ből ered, vagy a zuhanyok lefolyójából. Az úszómedence olyan hímbálózó összegyűjt nem arról tanúskodnak, hogy a legkorszerű vízforgató és víztisztító berendezések tisztítják a vizet. Az Uszoda komplexum többi részét nem ismerem, de azt gyanítom, hogy nem lehet más, hogy a wellness részlege. Sem. Szóval jó lenne, ha évek alatt nem jutnánk el oda, hogy már egyszerűbb lesz lebontani és újra építeni, mint felújítani, köszönöm XY-nak nő. Ezt most küldtem ebben a minutában. Hát egyrészt köszönöm a jelzést, a női zuhanyzó állapotáról személyes tapasztalatom nincsen Ez azért szerencse, de... tehát az csak valamikor a zárási időn kívül, tehát nem szeretnék örül ilyeneket Igen, Igen de én nem akarom elviszni a történetet, én hetente kétszer megyek oda a bazuszodába és Maga a... miatt, vagy a gyerekek miatt? Maga miatt, magam. a gyerekek, ahogy kisfiam most nem, mert most kosorazni kezdett el az iskolába, de hát a vízikosarat ő, még nem találták ki. A vízikosarat még nem ő, amikor járt úszni, akkor oda járt úszni. Ö, hát az, az hát, ugye, ami a Monparban van, ott szerintem kosz nincs, de például a Sauna bejárat az hihetetlen. Ott két bejárat van, abból az egyik, az nagyjából a 90 ban nem tudják megjavítani. Tehát az javítás alatt van, ami a szaunákat illeti, ott most valamiért rend van, és, és hát az öltöző szekrények állapota az olyan, mintha bizonyos vendégek oda alapvetően nem az órájukkal, hanem fejszével akarnának bemenni, de legyen ez a Mon Park sajátossága, és azt sem mondanám, hogy ez általános, ott azért a szolgáltatás minőségével olyan nagy probléma nincs, ezek úgy feltűnnek. De hogyha nincs takarítás, vagy nem tudom, ő mit tapasztal. Hogy ne ez a persze, hogy van takarítás, de... <gül> de ettől függetlenül természetesen, mondjuk én megutoljára hétfőn voltam az oszodában, és ma már csütörtök van, tehát lehet, hogy hétfő óta rohamosan, az, az ottani állapot. Nem szeretném vonal. lenézni Újpestet, különös tekintettel arra, hogy ez 12. kellett rasszizmus lenni, és azt ön kikérni magának. Múltkor <gül> a kerültem ilyen szituáció és utólag nagyon elszégyeltem magam, ez egy hosszú történet, most nem fogom elmesélni, de nagyon elszégyeltem magam, és nem volt igazam. Uh, ugyanakkor azt szeretném önnek elmondani, hogy ami a sauna rendet illeti, hogy ott kérem szépen, törülköző van, nem megyünk be papucsba, nem sörözünk nem olvasunk. Én rendszeresen járok Komáromban, most már nem lesz rá módon, mert elindul a Zugló TV, és ott egy pár héten keresztül szolgáltat teljesítek, és sehol nincs olyan rend, és sehol nincs olyan családias jó hangulat, mint ami Komáromban van. Én nem szólok rá emberekre, én a Filippoval együtt szoktam úszni járni, a Filippoval mégis köszönte nekem, mert néha felgerjed bennem, hogy valakit megkérdezek, hogy nem akarná -e véletlenül Török között használni. Ugye ez az szuszoda, ahol egyszer a Kuruci Info megérte, hogy oda a zsidó fiala úgy jár, hogy egyszer nem zuanyoztam, ez lehet, hogy előfordult, soha többet ilyen nem fordult velem elő, és ha akkor előfordult, akkor nagyon sajnálom. Az, ahogy azt megírták, az alapján mondjuk az ember inkább soha többet nem mert volna oda, mondván, hogy úgy megszigyenítették, de én végül is nem ezt a megoldást választottam. És akkor egy ilyen dröbke összeállítás volt a hazai Világos. Hát egyrészt, egyrészt nagyon büszkék vagyunk a saját építésű uszodánkra, és a kollégák egészen biztosan visszatudják igazolni, hogy már néha az idege, idegeikkel táncolok, hogy minden egyes apró dologért szólok, hogyha észreveszem. Az öltözött szekrényre pedig csak annyi, hogy valóban, ez most már egy új rendszer, tehát az eredetileg telepített. E, e, Öltözőszekrény rendszert le kellett cserélni, mert teljesen megbízhatatlanul működött ott ilyen elszámolási vitáink vannak a téggel, egy új rendszer lesz telepítve, és ez sem működik tökéletesen. Jelen pillanatban én még nem vagyok annak a képességnek a birtokában, hogy saját öltözőszekrény rendszer fejlesztek, mert ha én fejleszteném, biztosan sokkal jobban működne. Ki vagyunk szolgáltatva a piacon elérhető rendszereknek. E, igen, sőt, van olyan hajszállító, ami most éppen le van szerelve, mert elszakadtam, mit tudom, mi milyen ki kell cserélni. Egy ilyen létesítménynek folyamatosan karbantartási igénye van, a takarítás pedig hogy mondjam, tökéletesnek kell lenni, hogyha ezzel ellentétes vélemények vannak, azt én köszönöm, mert természetesen jelezni fogom, hogy ilyen észrevétel. De egyébként a legjobb, hogyha ilyenkor ö, nem egy műsor vezetőnek írnak e-mailt, hanem ott helyben szólnak a személyzetnek, tehát én azt Jó, gondolom, hogy... hát ez, hogy ez az ugye úgy lehet meghagyva majdnem, mint hogyha ott szólnának, mondvább, hogy tudják, hogy ön sokat itt megjelenni, és akkor ez önnek van adresszálva. Bár, bár, bármi lehet. Az, az a, a kitétel, hogy a, mit tudom, hogy milyen szöszök azokkal, nem a legmodernem, nem, hát ez most, bocsánat, tehát ez komplet hülyeség, tehát most elnézést kérek, tehát a legmodernabb ízforgató és készítettő beretezés van. Ráadásul most persze nyilván a tisztasághoz nem tartozik, de geotermikus energiával látjuk el az úszodát a környezet tudatosságra is odafigyeltünk, tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan azért is figyelek oda, és azért is érint Yeah hogy mondjam, talán az átlagosnál jobban ez az észrevétel, mert hogy én kifejezetten büszke vagyok. Tehát, hogyha megkérdezik majd, hogy az elmúlt 6 vagy 7 vagy 8 évben, vagy majd reméljük, hogy később még több idő után, hogy mik azok, amik egyértelműen az én polgármesterségemhez köthető. Nyilván nem az én érdemem, mert Újpest érdemben, hogy egyáltalán forrásokat közösen előtte tudtuk teremteni, de azért ez az úszoda saját forrásból egyetlen egy fillér állami vagy EU-s támogatás nélkül az Újpestiek erejéből épült meg abban az idő Szakban, amikor én a vagy én voltam a polgársat, tehát én szeretnék erre nagyobb büszke lenni, és oda is, hogy rá. Ha már itt tartunk erő sok szó eség, de abba az irányban nem megyek el, de abból visszajöve elég bonyolultak kezdtem, de egyszerűen fog befejeződni. Mennyire sokba kerül egyébként egy ilyen intézmény fenntartása, hiszen elsősorban futballstadionok kapcsán lehet arról olvasni, hogy ezek elkészülnek, de ugyanakkor ezeknek a fenntartása milyen problémát okoz, mert hogy a rentábilis működtetés nehezen oldható meg, vagy nem könnyen. A, maga, hogyha a nettó üzemeltetést nézzük, akkor veszteségesen működik a támogatás támogatásra szól, ha hozzávesszük azt hogy egyébként az újpesti óvodások és az újpesti általános iskolások ebbe az úszadába jönnek megtanulni úszni, már, már aki nem tud, tehát ugye a tervezett folyik, és annak, hogyha nem lenne ez az úszada, és máshova kéne vinni a gyerekeket, és ott ki kellene fizetni annak a bérleti díját, ha ezt is hozzáveszünk, akkor egy ilyen pozitív nulla körül van az úszada Szóval a honlapon a parkolási helyzet megoldásáról, ugyanakkor a legkülönbözőbb orgánumok írnak arról, hogy mennyire megoldatlan a Play, Play plus R parkolók ügye, és hogy Lám Újpesten is elvesznek egyet. Miről folyamatosan beszélünk, ettől függetlenül mindenki így értelmezi. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként. Én ugye minden. ez egy. Aztán most már a öt, öt éve folyamatosan az újpesti párbeszédben teszteljük, kérdezzük, az őpestiek véleményét a fizető parkolásban vezetéséről a két metró megálló környékén, ugyanis az ott élők, a P Pluszteres ingázós agglomerációból érkező, az autót itt letevő emberek miatt nagyjából élhetetlen, élhetetlen körülmények között vannak. Nyilván most én is túlzok, ahogy ők is őszakök ebben. Én mindig elmondom, mert hogy leírják, hogy nem tudnak a házuk bejáratánál parkolni, nem, most sem szeretnék abba a hibába esni, hogy megkaptam már, hogy pikirt vagyok. Az alkotmányban vagy a araptörvényben nincs rögzítő, hogy az embernek hány méteren belül van joga parkolni a lakásához. A közterület azért közterület, mert ott bárki megállhat. Az is megállhat, aki egyébként ott lakik, az is megállhat, aki nem ott lakik. A parkolás az egy forgalomtesnikai és a parkolás az egy keresletkínálat szabályozási eszköz. Itt igen, valóban a fővárosi önkormányzatban sikerült elérnem, hogy módosítsuk a fővárosi parkolást rendeletet, amely a két újpesti metró megálló környékét kisdíj fizetőzónává tette, de ehhez az még szükséges, hogy a újpesti önkormányzat is elfogadja a rendeletet, és ő magában kiépítse a műszaki feltételét ennek a fizetőparkoltatásnak. Még folyamatosan dolgozunk rajta, hogy hogyan és miként lehetne ezt, ezt jól csinálni, de azokkal a véleményekkel nem tudok mit kezdeni, hogy hogy ne legyen fizető parkolás, mert legyen a p és egyébként építsünk ö, mélygarást meg parkolóházakat. Tehát, hogy ha parkolóházakat építünk, ö, nyilván azt is pénzből építjük, nyilván akkor a parkolóházakban sem lenne ingyenes a parkolás, vagy ha igen, akkor az ugye a, a teljes nonszensz, hogy egy lakótelep, szélére vagy közepére a metró megállóhoz benne a városban parkolóházakat építsünk, hogy még nagyobb forgalmat generáljunk. A P pluszer parkolókat egyébként mindenki félreértelmezi, bár ugye nyilvánvalóan a metrónak itt van a végállomása most jelen pillanatban Újpest központban, de nem egy városközpontban kell P pluszer parkolókat meg parkolóházakat építeni, hanem például az agglomerációs forgalom esetében, mint ahogy egyébként Dunakeszin van is, a vasúti megállók mellett épülősztán parkoló, ingyenes kamerával őrzött parkoló, hogy a Dunák lakosok menjenek, a, ha, ha már mindenképpen autóval kell elmenni a vasútig, tegyék le ott, és szállnak. az azt azért meg tudjuk állapítani, hogy optimális helyzet, beleértve, hogy nem tudom, mi az optimális helyzet, az, az optimális helyzet, hogy ezeken a végpontokon az ember találjon magának a Igen, csak ez... egy olyan furá helyzet, mert, hogy újpesten a város szívében, Nem, nem, fel sem Ez egyébként alapvetően fővárosi kérdés. Tehát nem kerületi? Ö, a P pluszer, a, a, Semmiképpen nem, ugye, mivel a P az a lényege, hogy közösségi közlekedésre tud az ember, és a közösségi közlekedés az pedig fővárosi talazat. Tehát, egyértelmű. Egyértelmű. Egyértelmű. egyértelmű. a kérdés, de azért mondom, hogy ö, persze, jön a, jön, jön a felvetés, hogy akkor persze a 3-as metró nem menj ki, megy erre, ugye 1990-ben amikor Újpest Központ e, végállomás átadásra került, akkor az volt a mondás, hogy akkor csak néhány hónapra állnak le, és <gül> folyik tovább az építkezés Káposztás-megyerig, mind a mai napig. Egyetlen egy centivel nem hosszabbodott meg a, e, a hármas metró, de ebben a műsorban is beszéltünk már arról, hogy most e, a Káposztás-megyeri lakótelep mellett egy egészen e, modern, fiatalos, e, általában nagycsaládosok e, által lakott ilyen társas házi rész, vagy akár ilyen ott ott van egy ilyen kis, hát villanegyednek, elpusztás és villanegyednek hívják, az egy erős túlzás mondjuk, de gyönyörű szép nagy 150 250 négyzetméteres háza kikerházas rész is van, és ahogy ez úgymond benépesült, egyre hangosabbak azok a, a, a, a követelések úgymond, hogy semmiféleképpen nem szeretnének ide, intermodális csomópontot, lépusz, szert nem kellene ide metró. Nem akarnak Káposztás megy erre, kövány a kispestet, és az azzal járó minden egyebet zajt, forgalmat, hajléktalanokat, stb. Tehát ez egy érdekes és összetett kérdés. Az egészen biztos, hogy Újpest központban, vagy a városkapunál, ami ugye egy átalakuló terület és lakóterület, nem oda kell a klasszikus értelemben a közlekedés szervezés tudományos alapján Mennyire -e? a metrópótlás? Mert én speciál tömegközlekedem, bérletem is van, de valaminek okán e ezt a szolgáltatást az elmúlt időben nem vette még. Én csak olvasok a metrópótlásról beszélek. Én, én ebben a műsorban is mondtam már, szerintem a BKK nagyszerűen szervezte meg a pótlást. Nyilvánvalóan a metrót nem lehet teljes értőként pótolni. Tehát mindenféleképpen lassabb és mindenféleképpen körülményesebb eljutni. most, mint amikor a metró működik, de a mindennapokban a hatékonyan is jól működik, és szeretnék köszönöm mondani egyébként az autós, azaz az autóval közlekedni számára is, mert amikor én a Váci úton közlekedem, szintén autóval, akkor 95-98%-os megbízhatósággal tiszteletben tartják a buszsávokat, ami a nagyon, a, a, a, a, vagy nagyon fontos annak érdekében, hogy a metrópótló gyorsan nyorsan tudjon haladni. Igen. Ami itt most a, az akadálymentesítést illeti, azt olyan kínosnak találom, ahogy ebből politikai akció lesz, beleértve talós István megnyilatkozását is ezzel kapcsolatban. De hát itt élet nem kell mindennel kapcsolatban nekem véleményt formálni, csak igyekszem hátat fordítani ez esemény, Igen, mert, igen, mert csak az. Kínos. Tehát, tehát egyrészt egy a törvény mindenkire vonatkozik, minden időszakban, másrészt vannak műszaki korlátok, adott esetben lehetnek anyagi korlátok. Az egészen biztosan arcpigító, hogy most azok kérik számon az a hármas metró felújításakor az akadálymentesítést, akik amikor a kettes metrót újították föl, nem jutott, és egyetlen egy megállóhoz nem jutott, nem, nem nyúltak hozzá a Jó, bizonyos kiterje. szempontból a politika így működik, hogy a saját szemében a szálkát, a másik szemében a gerendát, vagy fordítva. Tehát én ezen annyira nem lepődöm meg. Én inkább annak örülnék, hogyha nem elmúlt 8, elmúlt 12, elmúlt 120 éveznénk, hanem ezeken a problémákon valahogy világo, lehet. Világos, de... akkor én ellenzéki képviselő voltam, amikor a kettes metrót felújították. Jó, nekem mindig a keréni jut az eszembe, aki ugye mondta, hogy az Inga így működik, hogy kileng, de, de, és ha, hadd ne de, legyen már így. Tehát... De világos, de pont erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy én közlekedésmérőként úgy, hogy egyébként szeretném, hogy a fogyatékkal élők, vagy akár a babakocsis anyukák mindenhol, egyébként az élet, minden területén akkor nejelentesebb tudjanak közlekedni és eljutni A-ból B-be jelen pillanatban a Budapesten való közlekedések esetében nem a metró megállók akadálymentesítés a legnagyobb probléma. Az is az, de ha ez meg lenne oldva, akkor is még hát ápóvébe a, a, a 37 az elektronikus, elektronikus díszedést illeti, szóval komolyan mondom, én azt gondolom, hogy Magyarországon meg kéne maradni a jegynek, mert lassan ez olyan lesz, mint a skanzent. Tehát ide jönnek, hát, és azt fogják mondani, hogy azt, kóra az a deaktér ahol működnek ezek a kapuk, és mögötte ott állnak a BKV ellenőrök, az Antal ród után kiállt, hogy egy újabb filmet csinálni. De tényleg, hogy De fel vannak szerelve én én... azok a kapuk, hogy mi egyébként magyarok át tudunk-e rajta menni, majd ha ott egyszer működik valami? Hát az valami olyan nevetséges beleét, hogy az ember folyamatosan olvassa, hogy hogy húzódik ennek a fráckúnyhónak a bevezetése. Jó, én csak arra szeretnék a figyelmet, hogy én szeretném, hogyha egyébként mindenki akadálymentesen tudna mindenhol, nem csak a metron közlekedni, és én ellenzéki képviselő voltam akkor, amikor a kettes metrot újította fel a bannliberális városvezetés, és ha talál bárki is olyan közleményt, vagy bármit, amikor én vagy a kollégáim ebből az ügyből, Ez, az ez, főzés, és és ez, ez, ez egy ilyen közös dolog. Én értem, de ez, az az új, ez egy új... De én most még megpróbálom... Oké, rendben van, hallom. Igen, tapasztalom. Nem, hogy hülye, hagyra nem. Igen, igen, igen, igen. Csak az ember olyan méltatlannak érzi, tudja, mert belegondol abban, nem tud belegondolni, hogyha ő egyébként nyomorék lenne. Igen, egyébként az is, az, az, az valamilyen szinten azért rólunk is bizonyítványt állít ki, hogy egy, egy, egy ellenőrző kapunk mögött miért kell állni az ellenőnek. Tehát én emlékszem, amikor még a középiskolával rendszeresen jártunk ki Németországban, egy ideig még az NDK-ban, sőt előtte még a szüleimmel is voltam korábban, és én meg többen megrőnyű a... Az, azt a jegyértékesítő automatát a buszon, akkor még NDK volt, mondom, hogy be kellett dobni a pénzt, és így egy ilyen kis körgővel lehetett lehúzni a, a jegyet és letépni. És, és, és értetlen láttam. Ekkor még ezek a, hogy mondjam, a. A férfi hintak összeverő engedő kapuk voltak, amik így összecsukottak, ugye, ha nem benne a, a két forintos, vagy mit tudom én mi, és akkor én ott csodálkoztam gyerekként, hogy de jó Isten, hát nálunk ugye ez, annak ezek a, bocsánat, hereverők, ott Igen. pedig izé lehet, és, és, és, és rászóltak egymás az utasok, ha valaki mégis elfelejtette volna a jegyet megvenni. Hát, hogy azért nálunk a bliccelés az, hogy mondjam, egy ilyen régi kurut szokásnak tűnik, meg nem csak a blitzelés, hanem minden egyéb a kiskapuk keresése. Hát, ha itt tartunk, Igen, akkor ebben nem fog önnel vitatkozni. Um, ez nem ide tartozik, és nem egy újpesti téma. Én mindig szívszorulva hallgatom azokat a történeteket, amikor, ugye én általában azt szoktam mondani, hogy nekem nincsenek kollégáim, de van olyan szituáció, az ember óhatatlan, csak azt gondolja, hogy kollégái és arról beszélnek. Velem egykorú Hajdal volt nagyon, vagy talán most is tehetséges emberek, hogy az anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, hogy bérletet vegyenek és bliccelnek, és én akkor olyan mértékben elszégyellem magam. Nem tudom ezt megmondani, hogy nem a Fidesz kárhoztatom, vagy nem, nem, csak egész egyszerűen azt sem mondom, hogy belegondolok a helyzetükbe. hogy amikor nyomorékról beszélek, ott sem gondolom bele magam, hát nem lehetséges az ember, vagy nyomorék, vagy nem nyomorék, amikor azt mondja, hogy belegondolat. Igen, de, de most ne, ne, ne keverjük össze nem, a, az de, az de, az de, a. Nem, nem, nem, a nem. nem, nem, nem, nem azért a. a, a, a várjon, milliós várjon. Milliós várjon is de de úr, álljon meg. Ez külön hozzátette, hogy vélet, ez most csak egyszer eszembe jutott, beszélgetünk, eszembe, világod, ez, most nem, ez most nincs összefüggésben, csak erről eszembe jutott. Annyi minden eszembe jut, ami nem korhatáros. Én nem, nincsen erről, hogy mondjam, statisztikai tartásom, nyilván nem is készült ilyen felmérés, és nem szeretnék a tegnap előtti műsorban említett helyi ügybe keveredni a, a, a megnyilatkozásommal, de azért mindenki gondolkodjon el, hogy nézzen magába, hogy neki mi a vélemény és tapasztalata. Nem, hogy hiszem, hogy jellemzően azok viszelnek, akik nem engedhetik meg maguknak a a vonaljaidat, vagy a békenvégbérletet. Én nem engedem nem azok, én, ez, hogy nem csak Én ma már a buszon és villamoson is néha úgy ülök, hogy azon gondolkodom, hogy megszólnak-e, tehát mint ilyen félig ismert ember, mert nagyon ismert embernek nem magamat nevezni, Isten viselkedésemmel, rossz fényt vessek bármilyen munkaadómra. Árulja el már nekem, ha már pénzről van szó, hogy ez a focista, akinek nem tudom a nevét, de talán jobb is, akinek itt kapcsán az elmúlt időben mindent írtak boldog-boldogtal, hogy két millió marad, vagy izés, bezzeg a focisták, az egy létező történet, vagy ez nem létező történet? Hát maga a történet valószínűleg létező, mert az, az biztosan tény, hogy az edzőtávolban nem vitték el a jelenleg még érvényes nyár vagy nyár elejéig. Az a fizetés, történet. amiről kapcsolatban írtak, és amiről azt mondták, hogy ez ennyi pénzért talán, az is igaz. Hát én ezt nem tudom, mert ugye ez egy nagyon érdekes és kínos helyzet. Tehát szerintem ez egy. Ez egy olyan. É, na, és megint nagyon sok ember fog magamra haragítani. Valószínűleg, kett, mert 2 millió forint azért nagyon-nagyon. Az, nagy mert az, az ellenben ugye egy munkaszerződéshez legalább kettőfél kell. Tehát ez is munkadó, ki aki megajánlja a fizetést, és kell egy munkavállaló, aki elfogadja. És az, hogy ez mennyi, és egy irreálisan sokan magyar labdolgásban, és egyébként most akkor magunk. az is... Jó, nem nagyon érdekel egyébként, az az hogyha jó lenne a foci, tehát hogyha ez piaci alapon működne, csak hát most ugye, hogy ez a sokoldalú tájékoztatás van, és az ember nézhet a tévében külföldi meccseket, így aztán Néhazzuk, nem, az de de egy, Ez kizetni, hogy ez, az, a ez az egész, Ez az egész dolog ö, ö, szerintem nagyon sokakat el kellene, hogy gondolkoztasson. Tehát egyrészt nem hiszem, hogy etikus, sőt kifejezetten etikátlan, ez az én szubjektív személyes véleményem Működés, tárgyalási szakaszában e, ilyen kisivárók ebben, ebben nem fogunk a vitatkozni. A sajtó sajnos sokszor működik így. Megnézzük, hogy valaki ezzel kapcsolatban akar-e valamit. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Wintermantel... Kicsit hangosabban, mert én se értem, nemhogy ő. Most hallatszik? Esetleg? Jó reggelt, kívánok! Igen, egy kicsit, jó! Igen, igen. Azt, azt szeretném kérdezni Wintermantel úrtól, hogy először is bevezetőként mi az Árpád út 142-nél lakunk, a nagyon szép és szimbolikus víztoronnyal pontosan szemben, uh -huh. hogy ez az épület rendkívüli, hát nem azt mondom, hogy rossz, de hát hogy mondjam, szerény fizikai és statikai állapotban leledzik most éppen és kihez lehetne fordulni az önkormányzatnál a tekintetben, hogy ez valószínűleg segítség nélkül nem, visz, nem, nem tudjuk megoldani, mint társashez azt, hogy, hogy fölújítsuk és rendbe tegyük mert mert hát ez a helyzet, és régebben ez ilyen mert ügyminisztériumi tulajdonhoz tartozott. Mármint mint a Társasház vagy a Visztorony? A Társasház. igen, ja, igen. Most nem a Visztorony. Nem a, a Visztorony víztor... állapotáról be, világ? Jó, jó, csak mondom. Nem arra is lehet, hogy a felújítás bár nagyon szépen néz ki így korosan is. Ilyen szépen beszél, igen. De minden esetre valakihez szeretnék fordulni segítséggel ez ügyben, vagy, vagy konzultálni, hogy Lehetne... Ez egy mekkora ház? Hú, hát 76 uh, lakás van benne, azt hiszem. Egy ABC szárny tartozik hozzá, ez egyik az Árpád út felé, mm -hmm. uh, néz a másik a vízparony. És mi van benne alapvetően gyalázatos állapotban? Hát, ugye ez valamikor a 60-as években épült, ha jól emlékszem a az akkori uh, műtnöki színvonalon, és az még egy gond, szerintem legalábbis, én nem vagyok műszaki ember, de ott egy buszjárat egy olyan végtelenül szűk utcán, pontosan az A épületszány előtt kanyarodik el, és megy folyamatosan, ami szerintem végül is nem... Nem alkalmas busz. Azt értem, de mondjuk az a ház állagára nézve valószínűleg nem hátrányos. Most egy ilyen komplex kérdéskör került a polgármester elé, valamit kéne kezdeni a házzal, és a háztól teljesen független, valamit kéne kezdeni az autóbusszal. Igen, tehát maga a társasház, az ugye a, a, a társasházi tulajdonosok közössége, és a tulajdonoknak... Van olyan, amikor az önkormányzat tud segíteni ilyen helyzetben? Hát ugye az önkormányzat, hogyha ebben a házban van az önkormányzatnak is tulajdon része egy, kettő, x darab lakás, így, akkor nyilvánvalóan van az önkormányzatnak. Hát ha, ha nincs, nincs akkor ö, olyan lehetőség van, társaságfelújítási pályázata van az önkormányzatnak, ahol, hogyha a közösség úgy dönt, hogy nem tudja a saját erőből, fölújítani a házat, és ehhez hitelt kell fölvennie, de Igen? ez is akkor a társaság, akkor ennek a hitelnek a kamat támogatására lehet pályázni. Tehát, hogy kvázi akkor kamatmentes hitelt tud fölvenni a ez társaság. gyakorlat, vagy ez kérvényezendő? Nehát, nyilván csak kérvény alapján egy nem, nem nagyon gyakori, mert a társasházak általában az én eddigi tapasztalatom szerint inkább felújítási alapot képeznek, tehát a fizetendő közös költségben a folyókiadások mellett, úgy mondják, felújítási alap, Baj is befizetnek, és akkor évek alatt összesporolják azt az összeget, ami a felújításra szükséges. Most nyilván ezt társasházak válogatják, hogy mennyire energia Oké, okay, jó, közös, csak egy pillanat, nézzek egy pillanat tőlem, azt kérdeze, aki betelefonált, hogy ön valójában nem szeretne elvenni ön elő a terepet. Mit szeretett volna hallani beleért, vagy az egészet úgy, ahogy van, átvállalja a Wintermont, de most kiderült, hogy ez az optimális eset nem fog bekövetkezni. Mi az, ami, amit mégis megpróbálna, még mielőtt elköszönnénk egymástól, de ne aggódjon, most hip-hop nem fogunk köszönni egymástól. Tehát, tehát mégis mi az, amit reálisnak tart, amiben ön azt gondolja, hogy reális, és tudna segíteni a polgármester? Jó, én, én úgy tudom, tehát, hogy, hogy az önkormányzati tulajdonú volt, nyilván most magánkézbe került, most már amennyire tájékoztatok, vagyok, megismerem a helyzeteket, a közülések után, már nincs önkormányzati tulajdon. Viszont az évek során olyan, olyan hibák és olyan dolgok derültek ki, amit most nekünk kell orvosolni, akik megörökölték mm, ezt a Igen, értem. A, a lakók mix -e az olyan, hogy hát mondjuk a felétől nem lehet elvárni mm -hmm. azt, hogy most uh, havi tízezerre emerkedjen a közös költség, mm -hmm. és akkor fölveszünk hitelt. Szerintem hitelt kell fölvenni, az biztos. Erre készült egy kalkuláció. Én a kamattámogatásnak első körben örülök. Nyilván nagyobb lett volna az örülök, örömöm, hogyha mondjuk egy, egy hitelbe bele tud valahogy szállni, vagy egy vagy akár, nem értek ehhez, ezért mondom, hogy EU-s pénzekből, vagy bármilyen fejlesztési alapból... Elnézést, hogy belevágok, tehát a, a lényeg az az, hogy itt ugye magántulajdonról van szó, hogyha ez korábban önkormányzati volt, akkor a benne lakó bérlők egyébként, ezt vagy a 90-es évek elején, amikor ez a nagy, igen. Önkormányzati lakás aladási hullám volt, vagy pedig most az elmúlt néhány évben. Bár szerintem ezen a környéken az önkormányzat nem értékesített lakást, tehát ez valószínűleg egy korábbi időszakra tehető, akkor elég, egyébként kedvezményes áron tudták megvenni a lakók, és most jelen pillanatban az ő tulajdonuk. Ugyanúgy kell kezelni egy társasházi lakást, mint mint okay, a más. Nyilván önnek tökéletes minimálisan sincs vitatkozni valunk, a tekintetben van vitatkozni valunk, hogy akkor, amikor ez a megoldás megszületett, akkor senki nem gondolt abba bele, hogy az a hihetetlenül alacsony ár, amin egyébként az emberek zöme lakáshoz jutott, az előbb-utóbb egész egyszer abból adódóan, hogy közben tulajdoni viszonyváltozás is beállt, olyan számlát fog benyújtani, abból adódóan, hogy egy ház is élőlény, csak nem lélegzik, de, de, de az állaga romlik, amivel kapcsolatban majd szét fogja tárni a karját, és akkor, amikor örömében megvette, ebbe nem gondolt bele, és aki eladta, az meg erről nem tájékoztatta, beleértve, hogyha tájékoztatta volna, akkor sem nagyon lett volna az illetőnek választása. Mm -hmm. um... Jó. Kihez lehet fordulni a kamat támogatás ügyében? A, a, a bolgármesteri hivatalnak az illetékes osztályára az szerintem az a vagyon vagyongazdálkodáson kell benyújtani, de az ügyfélszolgálaton is lehet érdeklődni, és a honlapon minden ilyen típusú tájékoztatás fönn van. De ha ír nekem egy e-mailt, akkor a kollégáim válaszolnak önnek, és akkor megmondják pontosan. <tos> Nem, mit nem akarom már húzni az időt, de, de azzal a buszvonal is valamit. Jó, mondjon két mondatot. Figyelj, e, e, én annak idén elmeséltem, hogy én mennyire voltam kiakadva annak idején, hogyha nekem <coughs> rádióban vagy tévében önkormányzati műsorokat kellett hallgatnom. Később se változott meg alapvetően a véleménye, abban reménykedtem, hogy lehet olyan műsor csinálni, ami egyébként embereket érint, és ha beszélgetek az újpesti polgármesterrel, az zuglóban csak azért nem kapcsolják ki, mert egyébként őket kurvára nem érdekli, mi van néhány méter. De az, hogyha egy ilyen műsorban betelefonál egy Újpesten lakó, annál többet egyébként nem lehet elérni, beleértve, hogy lehet persze, hogy zuglóban azt se érdekli az ember, de ebben a szituációban ön másodpercek alatt nem lesz kikapcsolva, annyit mondja meg, hogy melyik busz, és aztán majd a polgármesterre szigorúan nézek egy dátáblába. 121-es busz forduló vissza, egyik irányba közlekedik, arra, tehát az egyik irányba. Most az egy elég szűk utca, és nincs is túl jó állapotban, tehát a legjobb tudomásom szerint a fővárosi felültesilis rajta van, hogy mikor, mikor kerül sorra, azt <gül> megmondani mi, mi nem tudom. mondani a hallgatónak, amitől hirtelen örömre fakad? Belén nincs. Hát a busz jelenleg is elfér, ugye két, le két lehetőség van a busznak, az útvonalát nem lehet elterelni, mert az az egyetlen az azért megy erre, mert, ez, mert egyébként ez egy hosszú és bonyolult útvonal, de hogy az Istentelki útra kavarodjon a vasútállomás végállomástól, ez az egyetlen egy lehetőség jelen pillanatban. Annyit lehet, hogy mindkét oldalon megtöltjük a parkolást, annak nem hiszem, hogy nagyon örül. Mert Jó, akkor ugye nem. bővebben és jobban fér el a busz, de akkor a helyben lakók szerintem még inkább az ölnek. Jó, szokszam nézni, hogy a, a buszon körülbelül mennyi... Kevesen, kevesen vannak a 121-es buszon, igen. igen jó, a... A, jó, figyelj, az, hogy a busz elfér, abban kapcsolatban köszönöm, most elköszönök, az, hogy betiltsam a járatot, mert nem közlekednek rajta, eddig nem terjeszkedni, szóval... Most inkább nem gond. Igen. Jó, rendben van, csak az esti korné oh, jutott. De, az de, de egy, egyébként az úrnak igaza van, ezt a járatot még akkor találták ki, amikor ugye más kép volt a teljes hálózat, meg ugye akkor is közlekedett, mikor még nem jött ki újpes központig a, a metró. Az hát tény, hogy már. ott az. A... De nem, mert azért, mert ott azon a szakaszon, a víztoronynál, az, az úrháza előttem, egy busz, nincsenek rajta, az nem jelenti azt egyébként, hogy amikor beír a, a Rózsa utcára és a lakótelepre, akkor onnan nem vinné az utasokat egyébként a városkapóhoz, nem egy túl kihasznált járat egész vonalán sem, viszont az Istvántelki résznek a feltárásához nincs más közlekedés. Elköszönöm, mert Szántem <tos> az úgy nem tudja, hogy mi van, a hogy más csereztársat ma senkinek nem tudja. Üdvözlöm kollégámat. Átadom, viszont hallás. Szóval el, mi szép napot. A műsortak az Újpesti Pesti önkormányzat. Intermarcelle Zoltot hallották, kerületet váltok. Jó reggelt kívánok, csak elhúzódott a beszélgetés a másik kerület polgármesterével. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Van úgy, hogy a igény tart a polgármesterére, és akkor nem akar őket megfosztani ettől az élménytől. Ez még önnek is kijuthat. Mindenképp. Mennyire hálás dolog polgármesternek lenni? Ugiatila van a vonalban. <háha> Ezt, hogy mennyire hálás dolog orvosnak lenni, mennyire hálás dolog tanárnak lenni az ilyen kérdés. Vannak időpillanatok, amikor jó, lesz, állás, és gondolk, nem. Jó, beszélj, erre így nagyon jól beszélted. Az a kérdés, hogyha most egy ilyen nagy átlagot nézzük, akkor többször mondják ki azt, hogy igazán belefulladhatna a Dunába, vagy többször mondják azt, hogy milyen jó hogy meg a polgármester. Mi az arány? hát nyilván, amikor közelednek a választások, akkor a, a politikai ellenfelek inkább abban érdekeltek, hogy azt Jó, meg, ez az bizonyítsa. hogy csak ezt nagyon jól mondja, mondja mert így, ugye akkor... a politikai választásoknak a függvénye, az, az, vagy a politikai választások azért nagyon furák, mert attól meg kampányban, attól még egyébként az, ami a 18-i meg az összes többiben van, az most hirtelen nem lesz se jobb, se rosszabb, de egy politikai kampányban mégis bekövetkezik ez a csoda. Persze, persze, persze, persze. Persze, hát ez... Ugye az azért az egész történettel a helyzet, hogy, és főleg mostanában, amikor, a, amikor gyakorlatilag a kreált hírek, az a fake news, ez, ez, ez, ez hatalmat kapott, és ugye mindenki a saját, hát hogy mondjam, gondolatai és esetleges preferenciái alapján próbálja megítélni, azt bármit képesek elhinni, és bárminak az ellenkezőjét, mert ugye nincsenek tisztában a folyamatokkal, nem tudják azt egyébként, hogy mi miből következik, aztán ennek az a, az a nagyon egyszerű ö, következménye innentől fogva, hogy bármilyen hülyeséget képesek késztényként kezelni, aztán utána jó felhegelni magukat rajta, ahelyett, hogy kávét innának is úgy nyomnák fel a vérnyomásokat. Jó, hát aztán, ha már ide, itt tartok, hogy véletlen a... mondja, vagy sem, de akkor már túljuk ide a Bókai Iskola homlokzatának felújítását. Néha, ugyezolhatjuk azt is, tehát, vagy, vagy, vagy bármi mást, igen, igen, igen. igen. Mert én tapasztaltam az ilyen? Hát persze, hát persze, hát ennek három vagy négy, négy összetevője van ugye az első hát az első és legfontosabb összetevő az az, hogy elkezdtek egyszer nagyon régen és tényleg nem szeretek visszafelé mutogatni mert az nem elegáns, mert nincs itt aki, me, nincs, aki megvédhetni magát ebben az ügyben de egyszer nagyon régen még 2007-2008 magasságában ö, elkezdtek egy felújítást a Pukai telepen ebben az iskolában és oltári ronda tettek be, aminek következtében Ővel egyfajta nyilányzáró csere megtörtént, az úgynevezett ö, ö, környezetvédelmi operatív programok keretében a megújítás esetén egészen más indikátorokat kellett vagy kell bemutatni ahhoz, hogy ott működőképesen lehessen megoldani a felújítást. Tehát nem csak az a probléma, hogy nagyon rondák azok az ablakok, amikor elődeink beengedtek oda, függetlenül attól, hogy az most műemléki jellegű épület, vagy nem. Egyébként ez a kerület első iskolája, ö, hanem Egyszerűen, mert ott elkezdtek már egy felújítást, ezért az Európai Uniós támogatási logika alapján arra nagyon nehéz újra támogatást szerezni. De nem fejezték be, ugye, mert hogy csak egy nyílajzáró cserét csináltak, azt is csak az egyik oldalon. A másik oldalon, az udvari oldalon ezt nem tették meg. És ugye innen indul a, a, az egész történet, hogy akkor már, hogy egy fel kellett tenni a tetejére a, a napelemeket a következő pályázatban, amit elnyertünk, és ennek következtében el kellett kezdeni ennek a megoldását. Igen, ám, csak közben kiderült, hogy mind a főváros, mind pedig a kerületi önkormányzat ezt az épületet védelemre érdemes épületnek tartja. Tehát azt a hagyományos szigeteli eljárást, amit ezeken az épületeken a homlokzaton szoktak alkalmazni, ez nem lehetséges, vagy csak olyan mértékű ö, többlet lehet ezeket a, ezeket a típusokat. Ez a viszonylag egyszerű drájvű cígetel, amikor akkor föltesznek egy ilyen hunkerószát, meg megdrájvítozzák, és akkor kap egy szint. most egy ilyen műemlék jellegű épületnél, ahol előkerülnek a régi ö, címerek, előkerülnek ö, nagyon szép ö, stukkók, faszádok, ezt nem lehet alkalmazni, mert azok ide eltűnnek... Ö, és aztán majd egyszer egy boldogabb utókorban, 40 év óva előkerülhet, hogyha valaki újra neki lát az épületnek a felújításának, illetve megújításának. Most ez, ez viszonylag egyszerű, és ezért nem. Tehát nyilván ezt mindenki tudta, ezt tudta, tudják azok a munkavállalók, akik az iskolában vannak, tudja mindenki más. Csak hát most nyilván érdekük az. Mi ez, ez, ez ismeretlen hátterük? kiadó, izé, egy kerület ismeretlen kiadói hátterű havilap, azzal vádolta a kerület vezetését, hogy a Bókai Árpád iskola felújítási kapcsán gondatlan járt elményel a homlokzat szigetelésen nem kerül sor. Milyen az az ismeretlen kiadói hátterű havilap? <gül> Ez, a, ez, a, hát ez ismeretlen háterű havi lapot, az, nem havi lap, csak választások idején jelen, megjelenő. Itt egyébként havi a... van feltüntetve, ez csak pontosan szépen? Hát igen, igen a választások, szóval. idején, választások idején havi lap, a okay, közte, nincs, köztes, köztes, köztes időszakban pedig inkább csak az interneten terjeng. Ez gyakorlatilag egyetlen az ellenzékhez köthető, tényleg még egyszer mondhatom, hogy ez a fake news. Most iskola példájában. A nélkül, hogy őket bántanám, és, és önnek lenne igaza, vagy fordítva. Gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan önkormányzati képviselők, akivel ő, akikkel ön együtt ül a képviselőtestületben, nyomtatják ezt ki, független attól, hogy képviselőtestület ülésen ügyben van-e, vagy nincs pur Persze. Uh -huh. persze, persze, persze. Ez, jó. Ez, egy, ez egy új felület. Ez egy új felület, uh -huh. ezt ki nyomtatják, de, de, jó, de tisztelet akkor tisztelet azt tisztelet. átveszem, akkor nekem most után lerahjuk a telefont, azt kérem mondom, hogy hát ez az úgy, ez ritka a de ezt, ezt úgy megvárnám addig, amíg befejeződik a és akkor utána, de ezt meg lehet tenni, persze más színezetű nem. polgármesterről. És azért figyelj, én ezt az egészet pont ezért vállaltam el, mert azt akartam, hogy én ebben a kampány időszakban ennyi dolgozok, a tévéről nem volt szó, de azt kérdeznék, hogy én örülök vagy sem egyértelműen, Igen, a válasz nem fog panaszkodni. Tényleg nem. De az, ami. Tényleg én péntekre olyan vagyok, mint ezeknek a, a, a nyomozó vagy újságíró filmeknek, az a része, amikor beáll a zuva nyalá, és kise se áll onnan, mert egész egyszerűen az a szenny, ami rárakodik. Félrejét és elkerülésével nem vagyok egy szent, tehát nem arról van szó, hogy én mindent jól csinálok, csak amit az ember összeszed, és megpróbál rajta a saját felfogása szerint jót tenni, hogy aztán mások hogy viszonyulnak. Tehát egyáltalán az is, hogy az ember megfigyel, Ugi ne haragudjon, Attila, így nem szoktunk beszélni, szóval én egész egyszerre most tanulom azt, amit én nem tanultam meg, hogy hogyan kell az embernek a saját maga igazában bízva úgy cselekednie, hogy sajnálja, hogy közben másokat megsért, de nem arra van tekintett. Tehát én ezt nem tanultam meg. Benne a kényszer, én mindig tagadtam, de sokkal nagyobb volt annál, mint amivel normálisan lehet élni. De megfelelési kényszerrel, és közben egyébként tevékenységét tekintve ellentétes irányú mozgással párhuzamosan nem lehet létezni, így aztán amikor az zuhany alatt állok, azt is megélem, hogy mennyire bánom, hogy közben másokat akarva akaratlan megsértettem, de nem lehet megúszni. Hát persze. Jó, csak hát, ilyenkor kampányban ez olyan mennyiségbe jön, ami egyébként, ha az ember ezt komolyan veszi, akkor az, igen az Atlaszt, most nem magamat állítom be atlaszként, de egy Atlaszt tartja így a földet a vállam. Igen, igen, igen. Nagyjából, nagyjából ez igaz. Nagyjából ez igaz. Én, én, hogy mondjam, tehát talán 2010 és 2014 között ez ennyire nem volt ellenző a magyar politikára, de nekem volt szerencsém a saját ellenzékem miatt ezt megélni, mert szinte sokkal előrébb haladtak a, a politikai kornál az én politikai ellenfeléim, meg gyakorlatilag 10 és 14 között is ugye ezeket az insinuációkat és őrültségeket fogalmazták meg folyamatosan. Tehát amikor megjelentették a blikben azt, hogy nem tudom hány millió forintért. Egy ö, három nevű Horvát szigeten gyaralt az egészen kormányzat, kiderült, hogy ez a három beti álló ö, ö, szigetnek titulált valami, az nem más, mint a Görög Tudományos Akadémiának a környezeti fenntarthatósággal foglalkozó háttérintézménye, akivel egy közös Európai Uniós projekten vettünk részt. Amikor egyébként ők is teljesen tisztában voltak, csak egy európai Hát, hogy az, ember, az, nem, az emberek nem fogják tudni, hogy ez micsoda. Hát erre mondtam azt a, a Filipovnak ezt, ezt, ezt, ezt, ezt. hogy én az elmúlt időben abba kezdek bele tanulni, hogy hogyan tudnék a manipulációval foglalkozó propagandagépezet tagja lenni. Nem hívtak még dolgozni, de ahhoz például tényleg az kell, hogy az ember mindenféle beleérzés nélkül tudja tenni a dolgát, mert ott pontosan az ellenkezőjét csinálja, mint amit a Józa néz diktál, Csak az a helyzet, hogyha az hatékony, akkor az ember tesz a Józa leszére, és azt mondja, hogy ha a siker eléréséhez erre van szükség, akkor hajrá, csak fura. Hát igen fura, Na, de hát 2010 és 14 között öleges csinálták, és nem tudom. De, de, de, de ez nem jó semmilyen ez... sikert nem értek el, hát ugyanolyan utottak, mint 2010-ben. De én ezt ö... nem pártfüggően nézem. Tehát, amikor rá mindenhonnan a bajna és a gyurcsai nézett, nézetén felhívtam őket, pedig azt hiszem, akkor éppen nem is voltunk olyan nagyon jobb, és azt mondta, hogy ez, ez, ez belülem együttérzést vált ki. Tehát egész egyszerűen kontraproduktív volt rám nézve. Tehát egész egyszerűen a jó érzés. Nem tudom, hogy a jó érzés a -e meg nem csak azt éreztem, hogy. És azért ilyenből 12 egy tucat is sok az embernek, még hogy igazságos legyen, hogy mind a két oldal legyen. Tehát ez. Tehát itt tegnap szóba került itt a Lázárnak a Fórum Fóruma mondott beszéde abban az a mondat, amit nyilvánvalóan. Legalábbis tegnap így hangzott el, hiszen hosszú idő után a vendégem volt a kancellária a miniszter után, kérdezte az embereket, hogy elfogadják ki a bocsánatot. Úgy indult, hogy elfogadták, és aztán meg nem fogadták el, mondva, hogy sem mondtak komolyan, holnap, meg nem tudom, mit mond el. <kül> Nézze, én az édesanyámon láttam azt, aki ez nagyon furcsa viszony fűzött, hogy igenis öreg kutya is tanul kusztokat, Elnézést az anyámat öreg hasonlítam, de az emberek nem tett elkönyvelni. Csak annak érdekében, mert ez úgy egyszerűbb, vagy nem tudom, a szavazat maximális érdekében így kell járni, én erre nem vagyok alkalmaz. Csak hát közben az ember óhatatlan kopik. Nem sajnálatom magam, félőt és véget, mind emberleg, mind szakmailag, mind anyaginak, én nem jár, állok rosszul, sőt, csak egészen elképesztő. Tehát, hogy az ember utána tényleg elmegy úszodába és megpróbálja, meg, megpróbálja az egészet kitenni, mert hogyha ez tovább megy a fejében, akkor csak belevalondulnád. Persze, persze, mert az emberek van egy biztos háttere, Otthonak, akivel van egy családja, vannak Be, baráti, van az akkor, is, meg akkor, még egy dolog kell, hogy legyen, hogy az ember persze, saját magában bizony. Tehát tudja azt, hogy neki igaza van. Persze, egy, egy, egy, természetesen. Tehát tudja az ember, hogy saját, maga, saját magának érte. van, hazat tud menni, bele tud nézni a tükörbe, van egy családja, vannak barátai, akikkel lehet tud beszélgetni, akkor gyakorlatilag ezt is bizonyos tekintetben. Ja, ez azért lehet, nagyon fur, amit kúcsan... aztán ugye <sus> áttérünk erre a minority szép pack részletben történtek ö, események, hogy te függetlenül attól, hogy magánemberként találkoztam a Lázárral, tehát azóta az első kérdése, amikor beszéltük, hogy hogy vagyok. Ami persze pontosan arra utal, mint amit, amiről ön beszélt. Csak ugye, ez az ember nincs hozzászokva, ugye, hogy a pengeváltás előtt. Ugye, az, ráadásnak ugye pont a kardózók, vagy a bívók, ugye, a jó példa arra, hogy ott ugye hogyan üdvözlik egymást a vívók, az, az egész egyszerűen így van kitalálva. Persze. Hát mert egy folyton hogy mondjam, tehát Régen a politika világa a parlament, parlamenti PATKó világos egyfajta új ember magatartást mutatott. Tehát ez azért egy. Én is igyekszem tehát minden és képviselőtestület ülés előtt, amikor elkezdődik az ülésen, végigmegyek, és a képviselőtársaimmal kezdet fogok függetlenül attól, hogy tudom, hogy egyébként a. A, lehet jobban az, az van és azon törik a fejüket, hogy milyen e, féknyúzzal támadjanak meg engem, mert akkor is azt gondolom, hogy van egy olyan emberi kommunikáció, meg van egy olyan emberi tartás, amivel, e, amivel kezdeni kell, tehát egyszerűen nem lehet lenni kutyába még akkor is, hogyha folyamatosan ez az adjon is nem tőlük, tehát hogyha e, folyamatosan ezt kapom tőlük, én akkor is minden egyes testületi úgy fogok bemenni, hogy mindegyikükkel kezdet fogok, mert egyszerűen én nem, nem, nem, nem tudom másképpen e, ezt az egész történetet csinálni, hogy, hogy nem próbálok valamilyen emberi ö, ö, viszonyt fenntartani. tartani, mert lehet, hogy éles véleménykülönbségek vannak bennünk, városfejlesztési kérdésektől kezdve, ö, szociális ellátórendszer fenntarthatóságán át a, a, a tudom én, akár a hajléktalan kérdéség, vagy, vagy bármi másik, de hát akkor is mégiscsak azt elvitatni, hogy alapvetően az a mi közös mandátumunk ebben a kerületben, hogy valamilyen módon a közjót szolgáljuk, az elvitathatatlan is. Én a végsőkig hinni akarok benne, hogy ők is ezzel a, a, a, az ötlette, meg ezzel az indíthatással ülnek be a képviselőtet. Végén, hogy ne tegyen le és lapozzunk egyet. Ugye csatlakozott a Minority Safe Packhez a 18. keletről hosszan beszéltünk, az Orient Press híjügynökség január 30-án tett erről közzé hosszabb anyagot, ha valaki akarja nézni, akkor tegye... Erre csak azért hivatkozom, mert hogy egész műsor vagy a felekészül, tehát ezt még egyszer itt nem ismételném meg. Ugyanakkor az újdonság, hogy a postákon is aláírható a nemzeti kisebbség vémi kezdeményezés, melynek is szép a határon túli Magyarok jogaiért, között a Rákóczi Szövetség. Mint írták jelenleg nincs olyan átfogó Európai Unió szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítani az Európai őshonos nemzeti közösségeknek, és möközben rádió egyszer 5 millió mondott 50 millió helyet, de aztán és akkor korrigáltak, így akkor a népességet érint. <coughs> Korábban szóba került, hogy ezt a postán is alá lehessen írni, és most ez be is következett. Közben az ember persze azt gondolja, hogy vajon hány minden dolgot lehetne ezt megtenni a postán, de most ez egy másik dolog, illetve a www.jogaink.hu oldalon elektronikusan is aláírható. Ez egyébként közt az önküzdelmének az eredménye? Hát az, hogy egyénileg én mennyit küzdöttem, és hogy milyen szerepem van benne, az a végeredmény szempontjából mellékes, hogyha szükséges nem volna írás De nyilván természetesen. Egy milliónak mondta, kell összegyűlnie meddig? Március 31-e. Picitolás, is három, de a biztonság kedvény, március 31 az a munkadátum, amit, amit mondani szoktunk mindig, amikor kérdeznek erről bennünket. Azt az kell, az kell tudni, hogy hát én két héttel ezelőtti állás, állást tudom, akkor két héttel ezelőtt volt 419 410-420 ezer, és azt tudom, hogy már felvidéken 50 ezer összegyűlni. Nem csak 50 ezernek kell összegyűlnie, tehát ugye arra is figyelni kell, hogy hét különböző Európai Uniós tagállamban kell összegyűlnie ezen, ennek az egy milliónak. Tehát a, a, a, a ugye mindenféleképpen kell aláírásnak, megfelelő mennyiség aláírásnak összegyűlnie Szlovákia területén, Erdély területén, tehát Románia területén, Szlovéniában, Ausztriában. Ugye Ausztriában nem lesz nehéz, mert ott ugye a, a, a déltiroli kisebbség okán is uh, involválva vannak ebben a kérdéskörben, tehát ők uh, magukon is érzik ezt a, ezt a problematikát és természetesen Olaszország is ebből, ebből a szempontból, hiszen a déli osztrák kisebbség akkor emelé oda tud állni. Teljesen egyértelmű a, a katalónia kérdése, mi a Spanyolország, illetve Belgium, ahol a, a francia kisebbség, illetve a jelentős német kisebbség, amelyik Kelet-Belgiumban él, ezek a, a, a nagy olyan támogatók is aláírók, akikre számítva lehetséges, hogy el tudunk, el tudunk indulni, és el lehet érni azt a megfelelő mennyiségű aláírást, amire szükség van. Köszönöm a rendelkezésre állás, lesz témánk a jövő héten is. Azt árulja el nekem, hogy akkor megteszi... van -e bármi, amit ön szeretne elmondani, és akkor még vagy arra kérem, hogy ne tegye le a telefont, hogy egy időpontot hagyjuk beszélni. Azt gondolom, hogy most ennyi a a, a fő. Igen, és akkor Igen. egy másodperc igen, ezt beállítottam, ezt felhúztam, ezt bekapcsoltam, ezt is megcsináltam. Me, a... a műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatott. Fél tizet mondtam önöknek, addig 6 perc van, ha ebben a 6 percben bárki akar telefonálni, megteheti bármilyen témában. Holnap héttől Szijártó Péter, majd Navracs és Tibor, Bácskai János gergei, nem ebben a sorrendben majd Dobrev Klára. Az önkormányzati műsorok azok interaktívak, egyébként nem fogadok telefont, tehát Holnap egyáltalán nem beszélgetek. önökkel, a meg van a maga előnye hátránya. Egyébként az elmúlt időben, és ez nem kizárólag a <coughs> kapány időszakra vonatkozott, felvetődött az, amikorában sohasem volt opció, hogy lehetek egy felcsi be hallgatói betelefonálások nélkül. And I never got a word. 0614890999 és egy. 06 Nagyjából két és fél órával ezelőtt mondtam azt, hogy mikrofon próbál 1, 2, 3. Bárki bármit akar, és vállaljanak a kockázatát, hogy velem beszél, akkor hajj Jó reggelt, a régi fialaj Itt van, én pedig várom nem büdös bunkot telefonálunknak a jelentkezését. 061 és 0999 és Amikor azt mondtam, hogy a nem büdös bunku hallgatók jelentkezését, akkor véletlenszerre gondoltam. Bárki más? Valójában azt hiszem, két dolog miatt vagyok elnéző az előzőbe telefonálókán. Egyrésztről fiatal koromban olyan is volt nekem, azért nagyon sok dolgot csináltam, amit a mai eszemben már nem tudnék megmagyarázni. A másik dolog pedig az, hogy a saját mostani helyzetemmel kapcsolatban, tehát nem a fiatalságommal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy egyrészt tűrni tudni kell, az, hogy az ember közben megállt tudjon parancsolni, abban én azt gondolom, hogy ezt meg tudom teremteni, már pedig aki itt meg akarja velem bívni a küzdelmét, az nem teszi le a telefont. Arról nem beszélve, hogy nem hallgat engem. Tehát azért az önkizásnak az a módszere, hogy valaki... Én nem szeretem a zöld Így aztán nem is eszem. On the round toes Of the high shoes Of the old És 0636771161 Először The old Most nincs például az, mint ami múltkor volt Tehát nincs ez a csönd, hogy várnám a telefonálókat És bárki bármivel kapcsolatban Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás Ki tudja, kinek van ma A barátnőjének a, tele, a, a telefonszáma, a születésnapja És megragadja az alkalmat, hogy így a rádióhallgatók nagy ivánosság előtt neki boldog születésnapot Sok mindenre használható rádió rádióvisor Mint hogy az élet egyéb dolga is Hát a hosszú stáblistától tekintsenek el, ma is Pogány Ádám volt segítségemre, de ha bárki akar még telefonálni, akkor 0614890999 és egy 06 másodszor. Ha senki nem tart rám igényt, akkor regíljék meg, hogy elköszönjek ettől a kísérleti műsortól, abban a reményben, hogy holnap ismét egy kísérleti műsort készíthetek. Szerintem ez az Egon biztosító. Tegnap legalábbis ők hívtak számomra, de most nem föl. 1 4 Senki többet? Ezzel a számmal biztos, hogy nem köszönök el, mert ez egy ilyen iszre. Ez, ez a mert konkrétan felakasz ki magát. This is my American friend. Na, hát akkor elküldöm az SMS-eket. This is my American friend. This the time küldök egyet Sziátó Péternek. finish what you've started And this is no time To dream This is my American prayer this is the rule. We can turn off the dark tonight Maybe then We might see. Küldek egyet a nábra csiná. American friend. American friend. And this is the ground. From getting wet, and this is the sky over our head. what you see depends on where you stand, and how you jump will tell you where. Írtam már Bácska Jánosnak. Írok még a dobrebnek Bácska János, és Tibor már visszajelzett. Én ezt nagyon bírom, ha valaki gyorsan visszajelz. And are What are we gonna build with them? And this is the church you can't see. Remember, give me your tire. Døre.fialajanoskuka.gmail.com And Mindazoknak köszönöm, akik engem találtak meg a rádió támogatása kapcsán, meg fogom találni, vagy már meg is találtam a rádiót. Oh, Friend. Friend, anybody, I would like to a long life, long Night. I just want to do God's will And he's allowed me to Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, még 10 hét 10 biztos ilyen 7. Belétve mindennap kísérletén is, a mindennap utolsó adás. tizedik hét az április 9 -e kezdődő. Senki többet? és még felé szándékosan van bekapcsolva a mikrofon, de már nem sokáig. Bizonytalása.